Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az árnyékától. Eljátszva az úrcska színjátékot... Nem! Meg. Én csak boltba járok. Sajnos Koszpában van. nem. Nem! Visszaszámolok. 100... 99... 98... Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej civilrádió Civil Rádió a 9800 és interneten. Jó reggelt! Ma 2019. december 13-a van péntek. Igen, december 13-a, 13-a péntek. Visszaszámolásban 6. Egyrészt Apkén CiviradióNet, másrészt pedig civilradio.hu, 6-ától pedig 87.6. Spirit Radio, miközben természetesen a Spirit Rádió most is szól. A foghatósága nem könnyű, de nem is nehéz város szélén sehogy a városon belül csak keresni kell és jobb rádiókon meg lehet találni. A fejfejján is meg kell küzdeni. 7 óra múlott 5 perccel esik az eső, és 1 fok van, biztos van olyan hely, ahol nem esik, 0 fok van, vagy 2, de hát én arról számolok be, amit én tapasztaltam. A Kejfely Jancsi nem más, mint a világ fiala János szemével. Itt ívom fel szíves figyelmüket, hogy december 16-án, ami már egyáltalán is el nagyon messzekrőnös tekintete, arra, hogy már 13-a van. Nagyon messzire jött ember, lesz az akváriumklub volt lokájában. Hétfőn este fél tól a belépés díjtalan. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János Korhatáros 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, aki valamit meg akar osztani velem most tegyem, mert aztán később nem nagyon lesz rá idő. nulla hat egy négy nyolc 9 nulla kilenc egy hat valamint 489099 és egy December 16-án hétfőn este nagyon messzire jött ember az aquarium klub volt lakájában. Jó reggel kívánok, csak érdeklik, hogy az ön elérhetőséges spirit is úgy a számok lesznek. Ma erről van nem? Elnézést, én? hogy gondolja, nem is komolyan mondom, Időnként azért, hogy elgondolkodom azon, hogy én látom furán a világot, vagy ön. Hogy lennének ugyanezek a telefonszámok? Nem tudom, mert az attribitum aki, és Elnézést, ezek a telefonszámok megvoltak akkor, amikor én idejöttem, és itt maradnak. Oké, okay, megérdettem. De elnézés meg de elnézést, ez nem olyan, mint a mobil száma önnek, ami hordozható. Bocsánat, ne haragudjon. Meg én jöttem, nem haragszom, csak, csak csodálkozom. És tételezzük fel, hogy ugyanezek a telefonszámok. Akkor mi van? Tehát ez a legfontosabb? Nézd, az az igazság, hogy én próbálom a rádiót behozni, és nem tudom nem, nem elérni. És elért gondoltam, de oké. Megjár. Elnézést, ne arra hogy, hogyha ön a spiritet nem tudja befogni, akkor mennyiben változtat ezen a helyzeten a telefonszáma? Nézd, vannak olyan felvetése, amivel amí szerettem a kapcsolni, de megértettem, túl van a Én nem értettem meg köszönöm szépen. Hát, igen. Jobb rádiókon, az autórádió nem egy különleges rádió, ha a spiritet keresik, nem biztos, hogy megtalálják, ha hangolják a 87-6-ra, akkor bejön. Város szélén nem, lehet, hogy a 16. 17. kerületben nem, most, hogy az városszélnek tekinthető-e, vagy sem, ebben most nem szeretnék vitát nyitni. Azok van a kerületekben, amelyek Ben, én eddig közlekedtem, zömében, a belvárosban, de még Svábhegyen is, ahol lakom, kiválóan lehet fogni, be kell hangolni, megtalálják, ha nem találják, meg internet, ha egyik sem, hát akkor, akkor nem tudok mit mondani. Akkor sajnálom. Jó reggelt kívánok! Négy percünk van. Uh, részletes tájékoztatásra, majd jövő héten, pénteken fél kilenc és kilenc között kerül sord, akkor Azt mondja, hogy hogy az Ákossal kell beszélni, hiszen fél 9 és kilenc között nem érsz rá. Hát nem. Tanítok éppen. Így van. Azt kérdezem, hogy a folyóügyek hol tartanak? Van-e bármi a bíróságítélettel kapcsolatban? Hát valójában... Semmi olyat nem tudok mondani. A bírósági ügyünk az áll, semmiféle válaszunk nincs. Intézzük a különféle bejelentési kötelezettségeinket, ahova be kell jelentenünk, hogy már nem leszünk FM-en. Mondjuk fel azokat a szerződéseinket, amelyek az FM-hez köthetőek. Írunk alá pár új szerződés szerencsére, amik élnek továbbra is, illetve új pályázatokat, amit működni fognak januártól úgyis, hogy online vagyunk. Elindult most már letölthető, de ezt talán már a múltkor most mondtam, az appunk. Olyan szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot és veszük fel folyamatosan, akik ki tudják tenni a saját honlapjukra, úgyhogy akár itt, hogyha valaki hal minket és azt gondolja, hogy az ő szervezetének olyan a honlapja, hogy szívesen kitenni, a civil rádió dobozát, ahol ugyancsak lehet élőben hallani, hogy minél több helyen elérhetőek legyünk, ha valaki kedvet kap, akkor tudja hallgatni, meg tudja ismerni. Úgyhogy az online platformjainkat erősítjük januártól, még nem egy teljesen új honlap fog megjelenni, de a honlapunk is folyamatosan újul. Úgyhogy alapvetően nagyjából itt tartunk, illetve hát a belső szervezetünket is most már kezdjük látni. Reméljük, hogy most már tudjuk, hogy kik azok, akik maradnak, kik azok, akik mennek, néha akadhat nyilván meglepetés majd az első hónapban, de az biztos, hogy arra felkészültünk, hogy ne kapjunk frászt az első három hónapban, hogyha azt látjuk, hogy aktuálisan kevesen hallgatnak, a podcastjaink elő vannak készítve. Tehát gyakorlatilag itt egy Jó, olyan. Hát ugye a műsor készítőket azért nagy, majd nagy meglepetés fogja érni, hiszen lesz majd internetszámláló, és eddig egyébként a műsor készítői azzal nem foglalkoztak, vagy nem nagyon, de inkább azt nem, hogy az ő hallgatottságuk mekkora. Ez majd nagy valószínűséggel meglepetés fog nekik okozni, beleértve, hogyha a mostani helyzetben kapnának erről számadatokat, lehet, hogy az is meglepné őket, de most nincsenek számadatok, januártól viszont lesznek. Így van. Pontosan ezért kértünk mindenkit, hogy az első három hónapot az tekintse ezt hónapnak, tegye bele azt az energiát, amit egyébként az online térben mindenkinek bele kell tennie, hogy hallgassák, hogy ne csak az az egy adás menjen le, hanem legyen utóélete, ahhoz podcastokat kell létrehozni, ahhoz ö, egy kicsit másképp kell az egész történetet agyusztálni, tehát hogy tekintse mindenki az első három hónapot saját maga számának, egy olyan kísérleti időszaknak, amikor igen, hát be kell mutatni a, a... felmérés mit elten. mutat, hogy mondjuk száz hallgatóból mennyi mutat készséget arra, hogy kövesse a rádiót az interneten? Meglepően sokan, 70-75%-a ki azt mondja, hogy fog követni, és meglepően sokan hallgatnak már most minket neten. Tehát ez számukra egyébként meglepetés volt, hogy a hallgatóink jelentős része azt mondja, hogy számára az átállás. Látod, sem fog Ádám, hogy most éppen mennyien vannak? 353. Viszont ugye azt is hozzá kell tenni, hogy. A neten készítettük a kérdőívet, tehát ő, nyilván ez egy olyan kérdőív, amit azok töltöttek ki, akik a neten folyamatosan ott vannak, úgyhogy azért ez nem feltétlenül mérvadó. Most ő, készül egy másik kérdőívunk, amit a jövőjétől fogunk elindítani, ami kifejezetten azoknak szól, akik nem hallgatták idáig a civil rádiót, de ez is egy netes platformon fog megjelenni, tehát gyakorlatilag arra nincs, lehetőségünk energiánk, hogy például azokat megszólítsuk, akik egyáltalán nem használnak internetet, hiszen nem fogjuk tudni őket hogy elérni, és nem tudunk ilyen felméréseket készíteni. Szóval nem lehet azt mondani, hogy ezek olyan adatok, amit mindenkire érvényesek. Valamilyen módon mindenképp elköszönök tőled az éterben, személyesen meg az egy külön történet. Más tészta. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, és mindenkinek szép napot! Szia! hallottak. hallották! Um, én sose tagadtam azt, hogy bennem ott van a kis ördög. És több kisordög is van bennem. Egyszer a hídember kapcsán a bárdos csinált egy összeállítást a Juventus rádióban. Nem tegnaf, emlékszelre. Mert hát, a híd meg hogy mennyi. É igen a bádas a bártat De arra emlékszel, hogy körereinkben. Idézőjelben milyen felháborodás volt, hogy mennyi pénzt kap a Bereményi, meg az Eperjes. Aha. És csinálta Bárdos egy összeállítást arra, hogy az emberek háborodjanak föl, és az emberek nem háborodtak föl, és én ugye ezt útközben hallgattam, és akkor beérkeztem a rádióba, Elmondtam ezt, és csináltam egy olyan műsort, hogy most én megmutatom a bárdosnak, hogy hogy kell azt a műsort csinálni, hogy az emberek felháborodjanak, és csináltam egy műsort, amivel az emberek teljesen felháborodtak. Megmondom neked őszintén, hogy az, hogy egyébként én sokat el azt a pénzt, vagy nem, azt, azt kell, hogy mondjam így utólag, hogy az olyan nagyon nem is foglalkoztatott. Uh -huh. Rádiós szakmai kérdés volt, hogy én tudok-e olyan műsort csinálni, mint uh -huh. a bárdos nem, és sikerült. Hogy ez egyébként truvály vagy sem, én azt gondolom, hogy a hídember ennél többet érdemel, vagy többet érdemelt, de az akkori fiala ezt így csinált, és csak azért mondom, mert útközben szerintet kit hallgattam. A bárdost? Nem, téged és a pálinkást. Oh. <gül> <gül> <gül> Igen, Szerégi, szép <gül> Nem, de hát ugyanez jutott az eszembe hogy én hogyan mutatnám meg a klubrádió hallgatóinak azt, hogy hogyan kell a pikóval beszélgetni, és ez mindenkire áll. Hogy ez egyébként szimpatikus-e vagy sem, ez teljesen lényegtelen. A Aha. dolognak az a lényege, hogy az ember elő tud-e hozni olyasmit a beszélgetésből, amit más nem, és természetesen okultam abból, amit a hídemberrel tettem, amire nem vagyok büszke, független attól, hogy a bárdost azt akkor levipáltam. Itt most azt kérdezem tőled, hogy az autók amiből sok van, de nem használjátok, mármint az önkormányzatban. Uh -huh. Illetve Sára Botont fizetése. Megérdemele annyit, mint amennyi szó van róla? Uh, szerintem igen, ezek, uh, ezek jó értelemben vett uh, morális provokációk. Uh, morális nem provokációk az azok... kinek a részéről? Az enyém, <laughs> Akkor két provokatív ember van most egy másra szemben. Piku beszélgetek, aki momentán polgármester. Igen, de az, az egy nagy kérdés, hogy egy polgármester hogyan fogja föl a saját szerepét, vagy mit gondol erről. Jó, csak engem és azért egy... érdekel ez, mert itt van ez a fránya 9. kellett még átmenetileg, és ugye itt is Bácska Jánosnak van egy fizetés megváltása, és majd balenyi Krisztinától meg fogom kérdezni, hogy ez hogy a frázkonyhóban van, hogy például az újságok megírják azt hogy a közgyűlés leszavazta azt, amivel kapcsolatban jelenleg közösségi vélemény van Józsefvárosban is, ugyanakkor az előterjesztő maga Baranyi Krisztina volt. És ugye előjön az a kérdés, hogy hogyan áll egymással szemben, ott ugye Dombóvári Csaba, meg, meg jegyzők, hogy, hogy jogilag a dolog, az teljesen tiszta, felverül egy morális kérdés, és ugye az, hogy mindenki fordul pártunkhoz és kormányunkhoz, hogy alkossa meg polgármesterek kapcsán azt a jogszabályt, amely polgármesterekre, alpolgármesterekre ma más vonatkozik, mint az országgyűlési képviselőkre. Éppen ezért választottam azt a megoldást, hogy megvizsgáljuk, hogy azokat a szabályokat legalább betartották el, amelyek rájuk vonatkoznak, vagy annyira biztosak voltak abban, hogy így is úgy is ki kell fizetni ezt a pénzt, hogy gyakorlatilag nem is vették ezt figyelembe. És az derült ki, hogy nagyon szabálytalanul jártak Igen, el. ugye itt, itt vannak előttem vannak a papírok, a legkülönbözőbb részlet szabályok van, ember nem ismeri rajta ki magát téged Igen. leszámítva, határidők, egyebek. De azt kell, hogy mondjam, hogy amit te kifogásolsz, ugyanaz kifogásolható Ferencvárosban is, mégis Baranyi Krisztina előterjesztésében, ez úgy van felterjesztve, mint akceptálható valami, és akkor a fiala azt mondja, hogy a frászkúnyhóban van az, hogy különbség van a nyolcadik és a kilencedik között. Nincs különbség. Most meg foglak döbbenteni, a mi előterjesztésünk is arról fog szólni, nem én vagyok az előterjesztő, hanem a jegyző, pont azért, mert, én, mert közöttünk van egy vita. A jegyző a törvényességet képviseli, és a jegyző jogi véleménye az az, hogy miközben lefolytatta ezt a vizsgálatot, és azt találta, hogy szabálytalan volt a szabadságkiadás. Ez önmagában a jelenlegi jogi helyzetben szerinte nem indokolja azt, hogy megtagadjuk a szabadságoknak a megváltását. Az én politikai véleményem meg az, hogy de hogy indokolja. A jegyző ellenjegyzése nélkül nem kerülhet be testületi ülésre előterjesztés, így aztán az előterjesztés az lesz, hogy fizessünk, a politikai vita eredményét pedig nem akarom megjósolni, de az én érveimmel az én érveimmel az én képviselőtársaim egyetértenek. Tehát, hogyha következetesek akarunk maradni, akkor valószínűsíthető, hogy le fogjuk szavazni a előterjesztést, de erre nem mernék most vérget venni, mert közben még egy csomó minden történet, de nem látok olyan, olyan ö, ö, szempontot, ami megváltoztatná mondjuk az én véleményemet. Jó, csak azt áldott el nekem, történt. drága barátom, hogy akkor mi a különbség a mostani ellenzék és a Fidesz között a tekintetben, hogy jogilag rendben van, e, morálisan kifogásolható? Az a különbség, hogy a Fidesz folyamatosan a jog mögé bújik, most is, amikor azt mondja, hogy járt nekik. Én meg azt mondom, hogy járni lehet, hogy járt, de hogyha a jog egy alapvetően morálisan tarthatatlan állapotot konzervál, vagy támogat, akkor szerintem erősebb a morális érv. Én... Betartom a jogi szabályokat, és folyamatosan protestálok az ellen, én ezt értem, a jogi szabályok de, de, a, a, de ha a közgyűlés úgy dönt, mint ahogy döntött Ferencvárosban is, hogy leszavazza, akkor egy olyan döntést hoz, amire egyébként a te erre felkent jegyződ azt fogja mondani, hogy ez jogilag kifogásolható, és én sose voltam jegyző, de elképzelésem sincs arról, hogy miért akarnék én jegyző lenni ott, ahol a közgyűlés egy olyan döntést hoz, amivel kapcsolatban nekem szakmailag kifogásom van, egy jegyző pedig nem politizál. A jegyző nem politizál, viszont el kell fogadni, hogy a politikusok igen. Ezt mi a jegyzővel megbeszéltük, megkérdeztem tőle, hogy okoz -e ez neki problémát, mivel a vizsgálatot lefolytatta és ugyanazt találta, mint amit én sejtettem, hogy ez egy alapvetően teljesen szabálytalanul kiadott hát szabadságolás volt. A jegyzőnek is az a véleménye, hogy így akkor rossz ez a törvény, de mivel ő jogász, és a törvényességnek a, a, az őre, ezért ő neki a, azt a törvényt is védeni és betartatnia kell, amivel esetleg nem ilyen. De mit csinálsz a 8. kerületekkel, akik azt mondják, hogy rossz a jogszabály, ők pedig nem lesznek jogkövetők olyan történetekben, nem tudom most megmondani, hogy mi lesz a történet, ahol egyébként ők hasonló indoklással fognak élni. Azt fogják mondani, hogy azt polgármester úr, úgy jártunk el, mint önök a közgyűlésben. Vagy úgy, azt ahogy fogom, majd ti fogtok eljárni nagy valószínűsíthetően. Uh, azt fogom mondani, hogy, hogy tegyék azt, amit a morális uh, érzékük uh, uh, diktál nekik, uh, és vállalják ennek a következményeit, mint ahogy én is vállalom a következményeit, valószínűleg ebből munkaügyi per lesz. Ha egy józsefárosi lakos azt mondja, hogy nem ért egyet a Emtén valamilyen rendelettel, vagy valamilyen törvényel, és nem tartja be, akkor abból valószínűleg per lesz. Ebben az esetben én leszek, a, a, a, a, hogy mondjam, az, akinek, a, a, a, aki a jogsértést úgymond idézőjelben elköveti, ki kell állni a bíróság előtt az igazunkért, és érvelni kell, és majd a bíróság el fogja dönteni, hogy az én szakmai morális érveim erősebbek vagy pedig a rossz jogszabály által diktált, végrehajtandó cselekményt kell majd De hogy tovább bonyolítsam a helyzetet, hogyha visszajössz abba a padba, ahol még nem régen ültél, ott ugyanolyan kérdéseket tennél föl, mint én. Ö, ö, valószínűleg anarhiához igen, mert hogy ez a dolog. Az, anarhiához vezet az, hogyha mindenki egyéni jogértelmezéssel él morális szempontok alapján. Ö, igen, de hogyha igazad lenne, akkor a polgári engedetlenség fogalmát dobhatnánk ki a sútba. És at, attól, hogy egy polgármester ér a polgári engedetlenséggel ö, magyarán egy törvényt vitathatóvá tesz, és én megtettem azt is, ö, hogy a törvény reparációját ö, ö, próbálom elősegíteni azzal, hogy egy országgyűlési képviselővel benyújtunk egy, ö, egy törvénymódosítást, ez, ez szerintem így rendben van, és hadd mondjak még valamit, ami, ami szerintem baromi fontos, hogy itt nem egy normatív uh, törvényről, vagy nem egy normatív alkalmazásról van szó. Gulyás Gergely uh, két hete uh, egy kormányinfón azt mondta, hogy ők ezt a gyakorlatot megszüntették. A kormány így. a központi bürokráciában, a központi bürokráciában nincs ilyen, hogyha valaki nem veszik a szabadságát, akkor bocsánat akkor ez egy normatív törvény. Az hogy van, hogy a polgármestereknél ez kőbevésett szabály? A központi bürokráciában valamiért nem egy miniszter megszintetheti ezt a dolgot. Én hát ne, nem de... fogom kérdezni tőle, hogy vajon neki hogy sikerült az, amiért nekem ilyen hosszú köröket kell futnak. Hát úgy, hogy maga az, hogy egy jogszabály szülessen, ahhoz is ugyanúgy idő kell, mint ahogy egy gyerekhez is, hogy vajon pont kilenc de... hónap, vagy kevesebb, vagy több, azt nem tudom. Csak, a, csak ők ugyanúgy ö, köztisztviselők, és ugyanúgy hiszé, ugyanúgy bent vannak abban a rendszerben, amiben a polgármester, meg az alpolgármester is. Lehet, hogy ebben tévedek, is az alpolgármester, meg a polgármester nem köztisztviselő, hanem valami ö, leginkább az Istenkirálysághoz tartozó, isét tartozó kategóriába rakjuk be őket. Nekik az is jár, ami gyalogmagyarnak nem jár. E de akkor ezen változtassunk. Én szerintem folyamatosan a demokrácia úgy fejlődik, hogy a rossz törvényeket, vagy a morálisan vitatható dolgokat megvitatjuk. Ebben nem vitatkozom, veled. Ebben nem vitatkozom veled, de addig betartjuk az a kérdés, hogy az általat használt polgári engedetlenség az egy megfelelő eszköze egy ilyen látszólag csípcsuk ügy kapcsán. Mert polgári engedetlenséget azért az emberek ennél jelentősebb ügyekben fejtettek ki, ha kifejtettek egyáltalán. Minek van nagyobb, a köznek mihez van nagyobb érdeke? Az, hogy a polgármester legyűrűje a maga morális felháborodását, és azt mondja, hogy jogkövető vagyok, és kifizetem, bár nem értek vele egyet, vagy ahhoz, hogy a polgármester azt mondja, hogy nem fizetem ki, és ebből, a, ebből az ügyből, egy közéleti vita témát ö, ö, csinálok, amelyekben az emberek kifejthetik a véleményüket, és vállalom ennek a kockázatát. Szerintem a közérdeke az utóbbi nem az, hogy a polgármester a saját morális... Oké, de ezzel kapcsolatban volt-e ugyanolyan konzultáció előtte, mint hogy az önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatban volt? Ö, nem olyan formában, de volt. Ö, nagyon sokat beszéltünk erről, és ugyanezek a szempontok, ö, a szempontok merültek föl alpolgármesterek, illetve frakció tagok között volt, aki, volt, aki, tehát voltak másfajta megoldások volt, például egy nem aki azt mondta, hogy fizessük, majd utána pereljünk. És mondtam, hogy ezt azért nem tartom elfogadhatónak, mert hogyha valamit perelni akarok, tehát hogy valamivel nem értek egyet, akkor azt nem fogom kifizetni, mert a közpénzeket kötelességem megóvni. Szóval, hogy itt folyamatosan nagyon izgalmas az általad felvetett kérdések körül folyó vita volt benne a kabinetben is. Jó, én csak azt mondom neked, hogy egyelő pályák, egyelő esélyek megváltoztatni a jogszabályt és utána alkalmazni ezt, vagy nem alkalmazni, beleértve, hogy én nem ismerem a nyolcadik kerületi jegyzőt, de hogy ő egyébként minek a függvényében teszi túl magát azon, hogy a közgyűlés egyébként jogilag olyan döntést hoz, amivel az ő szakvéleménye szemben áll, fogalmam nincs, jegyzőkkel viszonylag ritkán beszéltem, bár előfordult, azért kíváncsi lennék rá. Hát nem fog neked adni úgy, mint én, de hogyha rá megbízod, nem tudom, hogy van még egy lövésünk, tehát jövő, nem, nem jövő, az, az jó, ha, ha, ha van, ha nincs a jegyző véleményét majd tolmácsolom, hogyha ez hozzá, hozzájárul. Szerintem ezek, ezek fontos, fontos kérdések, ugyanolyan fontos kérdések, hogy most egy magam számára nem annyira kellemes témát hozzak elő, mint hogy hogy alakul ki egy egy magyarországi környezetben mondjuk egy közszolgálati kerületi média egy, egy normális újság iszonyatosan mehőzik. Igen, hát ezzel kapcsolatban van is magyarázkodás, beleért vagy most, hogy a, a mértékkel még nem volt szerződéskötés, így aztán ők nem tudták alkalmazni, nem tudom mit csinálta. Mit De majd... az, a, abból egy félreértés lenne a mérték nem szól bele a szerkesztésben, nem azért van, hogy helyettem megmondják mert én nekem ez büdös, hogy megmondja, hogy mi legyen a újságban. Az újságban a szerkesztők mondják meg, hogy mi legyen, nem a polgármester és nem a mérték, akit fölkértünk, hogy a végtermékeket, tehát a kialakult vagy kiadott újságokat véleményezzék, és erről év múlva magáról a folyamatról, hogy, hogy elindultunk innen és eljutottunk hova, adjanak egy korrekt tájékoztatást amiben benne van annak a kockázata is, hogy azt fogják mondani, hogy hát ez a kísérlet egyenlőre nagyon satnyal, hát Beleértve, megbokott. hogy van olyan önkormányzat, amelyik megszünteti tervei szerint a kerületi újságot, mert ebben a formában nem látja értelmét, hozzátéve, hogy tisztában van azzal, hogy az idősebb lakosságnál elvvel milyen elégedetlenséget fog kiváltani, de hogy ez nem a jövő zené. Én hajlok erre, ez volt az egyik olyan, olyan történet, amiben engednem kellett a körülöttem lévő többségének. Ők nagyon erősen mondták, hogy a kerületben élő idősebb lakosok nem fognak az internetet, meg a YouTube csatornánkat, meg a Twittert használni, viszont nekik is fontos, hogy legyen, legyen információjuk és ez engem meggyőzött abban, hogy fenntartsuk a, a lapot. Az nem biztos, hogy heti lapként, lehet, hogy két heti lapként. Ez még kialakul, majd negyed év múlva döntünk erről, de hogy úgy tűnik, hogy muszáj, hogy legyen józsefárosban nyomtatott. És vajon elrendeltélek bármilyen vizsgálatot akkor, amikor azt láttad, hogy valakinek 120 ezer forintos számlája van? Uh, hiszen elvileg talán ezeknek az autóknak valamilyen izét kell fenntartaniuk, vagy legalábbis régen volt ilyen, hogy mikor hova mentek, és hogy jön létre a 120 es uh, Én nem szem... tudom, most őszinte leszek, uh, bár mindig óvnak attól, hogy őszinte legyek a fialával, meg úgy általában, de most é. őszinte leszek, fogalmam nincsen, hogy ebben az ügyben van-e vizsgálat vagy nem, mert annyi ügyben van vizsgálat, uh, tényleg ha. Ö, azt érzem, hogy nem, nem, nem Jó, a fialától gyakran a... óvják az embert ezzel tisztában vagyok de, de, beleért, de, le, be akar... leért, hogy én nem írnék olyat, hogy láttam havi 120 ezeres üzemanyag elszámolásokat és ilyenkor megerősítik az emberben az érzés hogyha nem váltják le a fideszes elődőket az választók október 13-án akkor flexel kellett volna kivágni őket a hivatali autójukból ilyet nekem szerintem négy szemközt mondhatsz flexel kivágni bárkit az autóból ez ebben a formában nem szerencsés Hát szerintem meg vicces. Bocsánat, úgy néha megpróbálom visszacsempészni az egykori uh, pikót a polgármester. Igen, ez, ez kicsit ilyen kentaur. Hát... Jó, János, alakul ez még. Én ezt, Tehát, értem. Hogy, lehet, hogy, Én ezt... Lehet, hogy Lehet, hogy egy év múlva magázódunk, és valahol máshogy, és polgármester úr dolog. leszek, és nem tudom, micsoda. Az kizárt dolog. Olyan értem. lesz, hogy átmegyek a túloldalra, de az, hogy magázódjak, az kizárt dolog. Na látod, érted. Pontosan erről van szó, hogy hogy az ember keresi a hangját, meg a... Én nekem ugye nagyon fontos ez, hogy ön azonos maradjon. egy ilyen Tudod, egyet, amikor én az önkormányzatokkal legfesdumával... együtt dolgoztam, én abban segítettem nekik, hogy találják a hangjukat ebben a modorban. Csak Jó, mondom neked a, a, a Az Azt az, az tanítod, te is, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, meg én is, hogy minden egyes mondásnál kell, hogy legyen valami olyan kampó, egy olyan húk, euh, amire rá lehet akasztani a mondandót. Itt a flex a kompó. Uh, Na, egy kérdés, de nem állom. tudom, hogy hogy keveredtünk ide, uh, ide, te tudod. Nem, a, a, a, a történetek egymás mellettisége, tehát, hogy ez De egy, igen, hogy, de hogy, kell, hogy, hogy azért nem tudom, el... hogy, hogy ebben az ügyben van-e vizsgálat, mert hogy annyi ügyben kell, hogy legyen, minden nap mondom, és egyszer nem bírja, tehát ha, ha mindent csak vizsgálunk, akkor a, az egyébként 30-40 fős hiányjal küzdő hivatal nem fog dolgozni, tehát nekem szelektálnom kell. Azt árultál nekem, hogy mi az akadálya annak, vagy azt kérdezem a Hír hogy téged oda nem hívnak élő műsorba. Van egy, van egy a Hír kapcsolatban egy nagyon-nagyon következetes poliszín, nem fogok nekik olyan interjút adni, amit bármit képen Értem, élőműsorban nem hívnak? Még eddig nem hívtak, azt mondtam nekik, hogy ha hívnak, akkor, akkor, akkor egyeztetünk, ha nekem alkalmas, akkor megyek, hogyha ők, ők akarják ezt. Szerint én, én, én, én persze, nem tudom, hogy miért, nem ezt ő, őnek kellene. Valószínűleg kényelmesebb egyébként fölvenni valamit, és abból kiemelni, és körbe ő, nyomni szöveggel az én nyilatkozatomat, mint az, hogy beülni úgy, hogy, mint ahogy most mi én is tudok beszélni, élő adásban is nem megváltható. Igen, csak az ugye, szó volt a sajtó reggeliről, ahol az ember mindenkivel beszél, abban a hírtévé is benne van, de most fel kell hívni a navracsisot, mert súlyosan meg fog sértődni. Jövő héten folytatjuk. Szia! Szia. szépen szépen! Piko András hallottak. Nem. Jó reggelt lehet. Ez a rádió jövő hét pénteken meg fog szűnni, pontosabban mondva az én megszólalása megszűnik benne, és az utolsó adása szombaton lesz, utána átmegy internetre. Magyar a rádió nem fog megszűnni, de az a formája, hogy az emberek rádióznak, az megszűnik. A földi sugárzás. És én ígéretet tettem magamnak, hogy az utolsó két hétben nem politizálok, a péntek az speciál kivétel, de a kötelezettségeimet leszámítva, a jó értelme vett kötelezettségeimet, ezek szerződéses kötelezettségek, ezen a héten ennek elegetettem, és a jövő hét is ilyen lesz. És képzelj el, kibírtam. Többen a többen fogadást tettek, hogy ez nekem nem fog menni. Egy dologgal szembe kellett néznem, ugye eljött a péntek, pénteken nekem tévémisorom is van, hat közéleti témával, és vannak a reggeli vendégeim. Így aztán ma négykor keltem, tegnap voltam Árta argerics koncerten, de utána előtte is készültem, mert hát ugye a héten, ha nem is maradt ki minden, ami ebben a városban és ebben az országban történt, de azon a szinten nem foglalkoztatott, amilyen szinten egyébként foglalkoztatni szokott, és komolyan elgondolkodtam azon, hogy képes lennék-e a váltásra. Alapvetően a pénzen gondolkodtam, mert a pénznek annyiban van jelentősége, hogy az ember tevékenységét elismerjék. Tehát nem úgy van rá szükség, hogy egyébként... Egyébként, ha ne, nem keresek egy filért se, zsemlét fogok tudni venni, és még Párizsit is fogok tudni venni rá, de az egyéni önbecsülésem az úgy alakul, hogy mégiscsak szeretnék pénzt keresni, és tulajdonképpen azt mondtam magamnak, hogy ugyanannyi pénzt keresnék, mint amennyit kerestem egyébként eddig ezekkel az együttműködésekkel, amelyek a műsor méretéhez képest csillagászati összegek voltak. De azt érzékeltem, hogy lehet így létezni, és kisi is lettem. Mennyire lett, mennyire lett kisimultabb abból adódóan, hogy egy hete nem biztos? <gül> um, biztos biztos lettem kisimultabb, vagy uh, nem tudom, annyira más, a, a, amit most csinálok, és helyszín szempontjából is, meg az, amit az elmúlt öt évben csináltam, hogy, hogy nem, nem, egy azon, nem, nem egy folyamat, újabb fázisaként, hanem egy teljesen másik történetként élem meg. Tehát új és sima minden. Mint ahogyan sima volt akkor is, csak ez egy másik. Tehát nincs összehasonlási ön, ön egyébként, Navras és Tibor beszélget velem, Te vagy élek, én élek, élek. nézőpont kérdése. A ön a foglalkozásából adódóan soha se stresszelt? De, de biztos. De én azt Itt állj meg egy pillanat, ilyen... ó, ó, ó, be, olyan mértékben, amit megenged az önbecsülésre, hogy ez miben jelentkezett, magas vérnyomásban, rossz alvásban. Ja, nem, nem, nem. Hát olyan volt, hogy rosszul aludtam. Tehát olyan volt, hogy, hogy valami annyira nyomasztott, hogy az, az, az éjszakámra is kihatott. De, de én azt olvastam ilyen népszerűsítő lélektani könyvekben, hogy eh, és ezt nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy ez, vagy ez egy teljes szakmai tévesme hogy ugye hat a stressz az emberekre. Van, akit nyomaszt, és van, akit beteggé tesz, és van, akit inspirál, vagy motivál, és, és a közben, éngőtesz, a közben egyszer és az... Az... ennek lehet egy mix -e is. Én, az... és a... Én valószínűleg mix vagyok, de túlnyomó többségében olyan, akit, akit motivál a stressz helyzet. Tehát nem minden lesz természetesen, de, de, de nem vagyok, tehát nem az a fajta ember vagyok, aki, aki rosszul van, hogyha nehéz helyzetbe kerül általában. Ugye emlékszünk arra, hogy önnek milyen fejfájást okozott az, amikor az a döntés született, hogy az akkori ORTT elnökének legyen rendeletalkotási joga, mert ez az ön jogértelmezésével nem fért össze. Azt kérdezem öntől, hogy ezek a szituációk, ezek nem ide térünk vissza, hanem csak emlékeztetem valamire, ami azon kevés alkalom, amikor ön elgondolkodott a saját e, helyzetén, hogy ezeket se éli meg egyébként súlyos traumaként lenni vagy nem lenni e, hamlet e, szinten? Most vagy akkor? Egyáltalán, nem, nagyon jól akkor, Egyáltalán. Akkor úgy éltem meg, akkor, akkor úgy éltem meg, most, most úgy él, most teljesen nyugodt vagyok az ügyben, mert én úgy gondolom, hogy, az, hogy nekem volt igazam. De ne, az én, nem, én nem ezt kérdezem, kérdezem de. hogy magát, tehát akkor, tehát hogy akkor se el miatt. De, de természetesen, hát persze. Hát az egy, az egy nagyon komoly, az egy nagyon komoly döntés volt, ami nagyon érdekes, mert voltam máskor is ilyen helyzetben, ez a lemondani, nem lemondani, illetve mi a fontosabb egy, egy egy lemondásról szóló gondolkodás során az azonnali időség, vagy a, vagy a közép-hosszútágú idősik, illetve csak az én személyem, vagy pedig mások is. Mert tudom, hogy ez a hallgatók túljómatogsége úgy van azzal, hogy ez egy üres duma, de igaz, hogy amikor az emberek ez jut eszébe, hogy ő lemond, akkor a következő körben az is eszébe jut, hogy de azok az emberek, akik én miattam, az én felkérésemre uh, hagyták ott azutas ezen az állásukat, jöttek el ide, és akkor megtehetem-e velük azt, hogy mondjuk fél év után azt mondom, hogy hát gyerekek, én úgy gondolom, hogy én lemondok, ti megcsináljátok amit akartok, és boldoguljatok valahogy az életben. Ez, ez is rögtön. Tehát nagyon sok szempont jelenik meg uh, egyszerre úgy, Ugye amikor az ember olvassa az újságot, hogy nem tudom, x XY felállott a lemondását, vagy lemondott, vagy nem tudom, és annak megfelelően úgy értékeli, Na, hát helyesen tette, vagy ugyan már volt, akkor úgy gondolja az ember, hogy ez egy döntés. Valójában ez egy elképesztően felfágazó döntés, konglomerátum, amit ilyenkor meg kell hozni. És, és ez persze az okos fejtetett meg. Ez egy annyira komplex helyzet, hogy ilyenkor az ember sokat gondolkodik, vívódik, lelkiismerete, esze, barátai, ismerősei, ellenszelei, mindig mindenki mond valamit, és úgy kellene De ez persze. Elvi kérdések vannak? Igen. Hát és ez például egy elvi kérdés volt, mert gyakorlati jelentősége nem, nem olyan nagy volt. Tehát a Magyarország hétköznapi élete nem roppant meg attól, hogy végül is a médiahatóság elnöke rendeletalkotási hatáskört kapott egy nekem adott tóbeli ígéret ellenére. E, Nyilvánvaló, ez, ez egy elvi jelentőségű volt. Ezért gondoltam azt, hogy önmagában a, hogyha hozok egy drasztikus lépést egyrészt senki sem értené, másrészt pedig nagyon könnyen kiforgatható Azt lenne. nem tudom, hogy senki sem értené, de... jó, hát, értené... 500 ember Magyarországon. De, 50 feltele, nem magyarországon, az, az, az, az, az az érdekes, hogy kiérteni az a kérdés, hogy önnek utána jobb lenne, mint egyébként? Ez, ez itt a kérdés. De, de ez az, hogy nem, nem, nem csak az, hogy ne, igen, igen, igaz van. Nekem jobb lenne de ez összefügg azzal, hogy másokkal mi lenne. Tehát igen, Tehát ez egy, ez egy nehéz és egy, egy, egy bonyolult kérdés. De a politikában nagyon sok ilyen helyzet van, amikor az embernek látszólag úgy kell meghozni a döntést, mintha csak önmagáról szólna, holott én ezt tökéletesen rende... értem, rengeteg dolgunk van, és ennek a beszélgetésnek is vége van egyszer, sajnos. De én alapvetően azt élem meg a műsoraimban. A műsoraimon kívül kevésbé ott is megvan ez az elem, hogy én azon elmebetegek közé tartozom, ilyen monomániás, tudok lenni, de megtanultam elereszteni, nem állítanám, hogy az eleresztés az nekem a könnyen menő dolgok közé tartozik, erről a honpól a hosszan tudnám mesélni. de ma is bennem van az, hogy amíg egy probléma van, és azon nem jutok túl, addig tulajdonképpen a világ egyéb dolgaival miért is foglalkozom. Ön ezt az effektet ismeri? Nem, igaz, hát ismerem, de én nem ilyen vagyok én sokkal könnyebben engedek el dolgokat. És, ez, és ha ezek hirtelen megemelkednek, ezeknek a szintje azt érzi, hogy hirtelen egyszer csak azt tapasztalja, hogy ezek a dolgok olyan számban vannak, hogy ráadásul ugye az idő nem is ezeknek dolgozik, mert ugye mindeniknek van egy megoldási ideje, aztán már csak ott maradnak a lomtárban. Mondok egy konkrét példát. Ugye Magyarország jogállamiságával kapcsolatban állandóan felhordják a média helyzetét. Én azért azon nem nagyon tudom túlteni magam, miközben a műsoromban hosszan nem beszéltem róla, tehát láttam két méterrel a Márta Árgerics koncerten körmendi Ékes Juditot, aki azt a Liszt Ferenc zenekarnak talán a kuratóri, elnöke, de a rosszat mondok, akkor majd kiavítanak, és emlékszem az akkori csatározásainkra, amikor ő ORTT elnök volt, de hogy az mennyire normális dolog egyébként, hogy miközben ugye múltkor arról beszéltünk, hogy pártunk és országunknak, a pártunk és kormányunk első embere milyen nemesen viszonyult az önkormányzati választásokhoz, és mutat kompromisszum készséget, és egyben a Navracs is elmesélte, hogy de ahol nincs ilyen nyomás, ott az ember másféleképpen viselkedik, hogy normális dolog ez, hogy a médiatanásban, mi azért a, a médiát meghatározó helyzet, tehát a média körülményeit egy eléggé meghatározó grémium, oda kizárólag olyan emberek kerültek, akiket a Fidesz javasolt, felmerült az, hogy Halász János vezérletével legyen valami izé, amely konzultál, de aztán Halász Jánosnak ez így bennem volt sok dolga. És hogy nekem én az volt bennem, hogy hát ez így baromira nincs jól. Um, Nézd, hogyha most tehát én számomra ez a jogállamisági kérdések... Nem, nem, nem, nem. A a, a, a, nem, nem, nem. nem, nem. ez ne. az, az magyarázza, hogy miért nem okay. adok erre választ. Mert számomra ez jogi kérdés. Tehát az, ez meg egy politikai kérdés. Jogilag, tehát a jogszabályok elvileg, ha jól tudom, nem tiltják azt, hogy egy párt párthoz hmm? jelölése alapján tök Innentől kezdve ez, ez nem jogi kérdés, hanem politikai kérdés. Egy kormány vagy egy kormánypárt gyakorol egy gesztust a kisebbség felé, hogy annak a képviselőit is bevegye. Ez nem jogi kérdés, hanem ez politikai kérdés. Éppen ezért én, én annak idején sem tudtam mit kezdeni mindig, amikor a médiatörvényt támadták, és nekem kellett ugye védenem, annak ellenére, ez egy egyéni képviselői indítvány volt. Ezt ugye még uh -huh. a meghallgatásom megkaptam, hogy én vagyok a kilemészároltam Magyarországon a sajtószabadságot. Mindenki lemészárolja. De az a helyzet, hogy, a, hogy ezek, tehát a jogállamisághoz szerintem olyan értemben, ez nincsen. Ez a demokráciához lehet közel, de a jogállomisághoz olyan értelemben nincsen köze. Ez nem, ez nem jogi kérdés. Tehát ott is a médiatörvénynél, amiben bele tudtak annak idején kötni, emlékszem az, hogy miért említi a médiatörvény védendő értékként az emberi méltóságot, mert ez olyan gumiparagrafus, ami visszaélésekre ad alkalmat. Tehát ez, a, ez egy nagyon nehéz az, hogy a médiahatóság így föl, én, hogy őszinte legyek, azt sem tudom, hogy az előző médiahatóságban, talán abban is csak Fidesz által jelölt tagok voltak, nem vagyok benne biztos, de meg kell, hogy mondjam, hogy nézz a pártok közötti együttműködési hajlandóságot, beleértem minden pártot, nem csak a saját pártomat, hanem beleértem más pártokat is, én merőben szimbolikus jelentőséget tudok, tudok be, jó, de azt, azt értse meg, és nem fogom hosszan elmondani, hogy miről beszélgettem ezt megelőzően Piko Andrással, de érteni fogja, hogy az fejtörést tud okozni nekem mindenképpen, hogy másnak hogyan, azt nem tudom, de ez az én műsorom, és így aztán az én fejtöréseim kintelen, hogy másokat is foglalkoztasson. Hogy, eh, hogy engem nagyon érdekel a határvonal a, a jognak és a politikának, amikor az ember azt mondja, jogilag rendben van, eh, politikailag pedig megtehetem, máskor meg azt mondja, hogy jogilag rendben van, de morálisan aggályos, és akkor Igen. egyszer csak azt mondja, hogy megtehetem, hogy a ligetet felépítsem, de mégse építem fel, és akkor oda megyek a navracsis és azt mondja, hogy tessék mondani, navracsis hogy van ez? Hát úgy van, hogy mi azt ételezzük ezek alapján föl, mert ez az érvelés, ez csak akkor állja meg a helyét, ha úgy veszük, hogy mindenről a döntést egy ember hozza meg adott esetben a médiahatóság összetételétől kezdve a nem tudom mi És ebben nem vagyok biztos. Tehát ez, mint a finezben vannak különböző vérmérsékletű emberek, ezek között van olyan ember, aki azt mondja, hogy jogilag meg lehet... De lenni, azt értsen meg, hogy ezt ez hosszan el lehet mondani, de engem a végeredmény érdekel. A tekintetben, hogy ez az én mozgásszabadságomat hogyan befolyásolja engem? De, ne, de ez nem... Ez nem. De nem, ugyanakkor nem mindegy a folyamat. Mert a folyamatra kérdez rá, majd pedig amikor elkezdem magyarázni a folyamatot, akkor azt mondja, hogy a végeredmény érdekel. Mind a kettő ez, hát ez Nem fair. De mind a kettő érdekel. Az hát azért magyaráztam a folyamatot, mert feltételeztem, hogy az is érdekli, nem csak a végeredmény. Van, a bizt... folyamat ez. A végeredmény meg az, hogy etter úgy tűnik, hogy nagylelkű a párt, és tesz engedményt más pártok irányába, egyszer meg úgy tűnik, hogy szűkebb és nem tesz engedményt. Azért, mert más-más folyamatok, más-más emberek. Más-más körülmények. Ugyanaz de... a folyamat... Ugyanaz Jó, csak az, az, az viszont nagyon jól tudja, meg. hogy ön speciál egy kiszámítható valaki. Az én nem szeretem a kiszámíthatóságot... De, de én ez... meg miért védjem a kiszámítható embereket. <gül> miért hozzak, akkor ráadásul engem olyan helyzetbe, hogy magyarázzam másoknak a tetteit? Akkor beszélgessünk az én dolgaimról. Azt el tudom magyarázni, mert azt tudom, hogy mit miért tettem és milyen körülmények voltak. abban segítsen nekem, ez téma lesz ma a pályámban is, van hogy én alaposan megismerkedtem Kovács Zoltán tevékenységével a legutóbbi ülésen, és arról is, hogy milyen előzményei voltak ennek, és ebben is van következetlenség, mert volt olyan, hogy olyan anyagot adtak ki kérésre, ami egyébként zárt ülés volt, és annak kiadták a dokumentumait. Csak olyan hogy... is, amikor Európai Tanácsülésről twittertek ki, egészen Morsan Martin Zermayer, Jean-Claude Juncker Miről... Hát erre is volt, például. Mire... Hát ez lehet hogy ez most egy jó kérdés, valami jelentős kérdés volt vagy. <gül> vagy, egy személyi dö... vagy személyi döntés volt, valaki vagy. vagy... Nem, nem tudom. De zárt ülés mondani. volt. Ez zá... abszolút, nem tudok vagy tanácsülés vagy zárt az Igen. Igen. Azt árulj el nekem, hogy én ezzel a történettel mit kezdjek, mert a kormány oldal azt mondja, hogy minden rendben van. Az az oldal, amelyikhez én elvileg tartozom, az azt mondja, hogy semmi sincsen benne rendben. Én meg azt érzékelem hogy ez egyrészt így, másrészt úgy, de az meg senkit nem érdekel. Így van, mert a háborús logika az az, hogy mindenki mellett ki kell állni, akármit is csinál, illetve mindenkit vádolni kell, akármit is csinál. Jelen pillanatban itt ennek kapcsán egy háborús logika működik. Hát ugye egészen pontosan, akik, ezt a kérdés, akik ebből a kérdésből jelentős kérdést csináltak, amennyire én olvastam a tudósításokat, az Jean Astelborn luxemburgi külügyminiszter, aki fogalmazunk, hogy régóta markáns véleménnyel rendelkezik a magyar viszonyokról, és a film elnökséget ellátó külügyminiszter, igen. az európai miniszter, jól van, amely ad... is készült, látom, ebből Sztanam, készült. Igen, égye a Ebből adódik az, hogy itt, itt most egy háborús logika van, támadnak, védekeznek kell, önmagában a, a történetnek a jelentősége szerintem nem túl nagy, viszont abból a szempontból hasznos politikailag valamelyik fél számára, vagy mind a két fél számára, hogy önmagában a történet ö, sűríti azokat az érzéseket, amik az ellenféle kapcsolatban megjelennek a saját tehát emberei. Oké, okay, a... kit tekintünk ellenfélek? Hát a tanács nyilvánvalóan Magyarország volt, amikor, amikor uh -huh. uh, Kovács Zoltán tweetjeit úgy állította be, hogy olyan példátlan botrányt, ami által most bizonyosodott véglet, hogy Magyarország szalonképtelen az Európai Unióban, és nem lehet vele együtt dolgozni semmilyen formában. Magyarország pedig nyilván a, nem tudom, hogy nevesítették de ezeket a politikusokat annak kapcsán, hogy mennyire álszentek, kettős mérce, és a többi. Igen, jól beszél. Is. Most, hogyha, hogyha ezt a történetet aláhúzzuk, bár még meg annyi részlete van, akkor az összeadásnál, kivonásnál, szorzásnál, osztásnál most felejtsük el, hogy ez milyen matematikai művelet. Önnél mi van, mint végeredmény? Hmm, Vár Ez igazából szerintem tényleg egy háború belüli csata. Nem is biztos, hogy, hogy eldőlt, hogy, hogy ki győzött. Önmagában a történet, ha, ha azt írnák, hogy milyen botrányos, hogy a portugál kormány szóviző a tanácsüléséről Twitter küldött ki, akkor szerintem mínuszos hír sem lenne a legtöbb európai újságban. Mivel Magyarország egy kicsit, nem is kicsit, elég jelentősen már ilyen fekete bárány szerepben van, vagyis évek óta jelennek meg olyan cikkek róla, hogy a, a derék európai polgár reggeli közben, amikor olvassa a híreket, akkor cüccögjön, hogy hogy lehet ott még élni. Ebből adódóan ez is sírértékű, de én nem, én nem tulajdonítok ennek különösebb jelentőséget. De ha én ezt fogom ma képviselni a civilapájámban, akkor azt fogják mondani, hogy engem kilóra megvett a Fidesz. Hát nagyon sajnálom, akkor ő próbálja megvédeni magát. Sok bátorságot. Hát megvédeni nem tudom magam, adatolni <gül> tudok. Hát el tudom mondani azt, hogy mi szól amellett, hogy a Kovács ezt tette, miközben az egésznek tényleg van egy ilyen nagyon hülye jellege. <gül> Mert ugye itt, itt ugye, ugye aztán jön ugye, hogy mit vitelt, mert ugye az meg a következő, hogy, hogy mindenki. Is. Hát ez egy másik dolog, de nem ez, de valójában nem ebbe kötöttek bele. Mert ezt mondhatták volna, Jean Jsán mondhatta volna felháborodva, hogy ő kikéri magának, hogy őt le soros pedig, És ezért kére elnézést Magyarország. De amennyire én láttam, nem ez a helyzet, Nem azért kell elnézést kérni, mert vitel, a szerintem egy árnyékavetődés, de. Egyébként emlékeim szerint Andor László előző biztos is twittelt egyre kollégiumülésről, ami szintén nem nyilvános, még pedig akkor, amikor Magyarországot kiengedték a túlzó deficit eljárásból. Nem akar erre a témára helyetten beülni a civil a pályámba? <gül> nem. Értelem szépen, nem vagyok hivatalos. Nem is -e? vagyok civil. <gül> Igen, ez egyébként is felvetődött a műsor kapcsolatban, hogy az senki se civil, de én ezt idézőjelben raktam, mert végül is beszélgetni lehet. De ér érti a problémámat? Értem, abszolút értem, igen, igen. igen. És ugye Érten. ugye velem az elmúlt időben az a legtöbb probléma, hogy teljesen kiszámíthatatlan vagyok, mert ugye mindig, mindig elmélyülök egy témában, és hol ennek adok igazat, hol annak adok igazat, az meg teljesen elfogadhatatlan, hogy az ember nem egynek, tehát hogy most én a Fradinak drukkolok, vagy a Ludogoracsnak drukkolok. Mert ugye nincs, hogy felváltva drukkolok nekik, mert ez abszurdum. Ami egyébként a fociban többé-kevésbé így van, de az újságírás nem feltétlenül ilyen. Igen, értem, értem. Én szerintem ez az eset egyébként ön tipikusan ilyen hűha eset, amiből a politikában nagyon sok van. Tehát igazán jelentősége nincsen, viszont arra jó, hogy egy, egy nagyobb esemény megítélését ilyen vagy olyan irányban Ő önmagában, önmagában ennek a történetnek nincs értéke. Tehát ez, hogyha ha a környezetéből kiragadva jelenik meg, a szomáliai kormány szóvívő, az Afrikai Unió üléséről Twitter üzenetben fitta a marokkói külügyminisztert. Van ennek ért értem? Nincs. Tehát ez nem hír önmagában. De az, hogy az egész Magyarország, hetescik, tanács, Luxemburg, Finnország, az elnökséget betöltő ország, és a többi, illetve a másik oldalon pedig azt, hogy na hát megint Magyarország ugye az egyik a, a, a rettenetes kököknek, és hogy e, emeljék, hogy Lengyelország, de még itt van és Magyarország, is, hogy nem csak ilyenek, de még rosszul neveltek is, meg, meg nem tudom. tehát Így van jelentőség a dolognak. Szerintem ezek nem jelentős politikai események. Hangulat, Angulati elemek fogalmazott. Nem ezzel kapcsolatban, de ennek háttereként Varga Judit, miniszter azt mondja, hogy mondhatni már már lebutított módon kommunikálunk egymással, emellett a nyugatiakban van egyfajta küldetés, tudat, mintha az ő feladatuk lenne megmenteni Európát a kelet-közép-európai elhajlóktól. Ezzel együtt meg vannak győződve arról, hogy ők jobbak nálunk, persze ez alapvetően percepcionális kérdés. A liberális negatív mantra hazánkkal kapcsolatban mélyen beleéges sok jóhiszemű nyugat-európai polgártársunk gondolataiba, anélkül, hogy egyetlen percet az országunkban töltöttek volna, az ilyen rossz, elfogult mantrák letörésén dolgozunk, ezek idézetek közben vannak mondatok, majd ez így fejeződik be. Szerintem, ahogy létezik bővítési fáradtság, ez nagyon tetszik nekem. Tehát bővítési fáradtság, úgy létezik hetes cikkei fáradtság is. Szinte már úgy tűnik, hogy nem is érdekli a részvevőket az ügy. Hazai tekintetben egyébként az ügyön dolgozó magyarok nagyon összekovácsolódtak, lelkesen készítik az ellenérveket. Jó dolog a hazát védeni, az viszont nagyon kiábrándító, hogy ellenzéki képviselők és emberek írják a Magyarország kritikus felkészítők, sejtésem szerint így kompenzálják hazai sikertelenségből fakadó frusztrációikat, az ő viselkedésük roppant elszoborító, de az, hogy van hetes cikkei fáradtság, ez a maga nemében egy páratlan szó összetétel. Aha. A... Igen, ugye a tanács, a tanács és meg a bizottság is azért azért van egy kicsit furcsa helyzetben, a Magyarországgal szemben ilyen tesszük szerint eljárása mert ezt sem a bizottság, sem a tanács nem akarta. Tehát a bizottságban annak idején én meg tudtam győzni minden, nem minden, de a biztostársaim túlnyomó többségét arról, hogy ellentétben ugye a lengyel esettel, ahol elindították a bizottság, indította a cikk szerinti eljárás. Magyarországon nincsen olyan rendszer szintű probléma, ami hát egy cikk szerinti eljárás tenne szükségessé, és ezt a bizottság elfogadta. Az Európai Parlament volt az, ami elindította, és mindegy rá rá testálta. Bár elég szörnyű ez a szó. Tehát odaadta a tanácsnak, a tanácsnak ezt a, az eljárást, és a bizottságnak valahogy a részt kell benne vennie, de igazából én tudom, hogy sem a, sem a tanács, sem a bizottság nem nagyon tud bele mit kezdeni, mert, mert ez egy politikai, tényleg ez, ez tényleg egy politikai tehát És látszik is, ahogy forog az ügy, nincsen egyetlen olyan jogszabály, nincsen olyan probléma, ami körülforról, az a demokrácia állapota, ami hangsúlyozom, politikai vitaként teljesen legitim lehet, nem azt vitatom, hogy ez ennek ne lenne helye adott esetben, de, de jogilag, eljárás szempontjából ez egy megfoghatatlan valami, és, és ez valóban így van szerintem, hogy hát hogy hallgatgatják, hallgatgatják az embereket, meg vitatkozgatnak, vitatkozgatnak, de senki nem tudja, hogy ez pontosan Hova, fut, hova kellene kifutnia, és milyen következményekkel kellene ennek járnia. Tetszik-e az angliai választásnak a várható eredménye? Mm, igen, tetszik. Olyan értelemben, hogy számomra, amit itt is többször mondtam, lenyűgöző azt nézni, hogy egy demokrácia demokratikus eljárások révén három év alatt hogyan dolgoz fel egy, egy ilyen elképesztő sokkot, hiszen itt azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly döntés, és ennek a következményei nagyon fontosak, hogy dolgozza uh, vagy kezeli? Uh, jó kérdés. Szerintem most kezeli, aztán lehet, hogy dolgozza. Igen. Az és az igen, igen, igen, ez időben valószínűleg elválik. Igen. A neheze egyébként még csak most jön, tehát a leglátványosabb rész az, az nyilván az lesz, amikor véletlenül most január 31-éke előtt akármelyik az idén, Kilép. Tehát akár december 31 e kilép nagyviszani az Európai Unióból, de utána meg kell kezdeni a szakpolitikai tárgyalásokat a jövőre vonatkozó kapcsolatok tekintetében, ami, ami szerintem sokkal nehezebb lesz, mint, a, mint az, eddigi, az eddigi folyamat, hiszen ott akkor most a pénzről, részvételről kell megállapodni, és az egy, az egy nehéz kérdés lesz. Végezetről, hogy keretes szerkezetűek legyünk, azt árulja el nekem, hogy könnyen, könnyen megy önnek az, hogy csinálja a dolgát, és viszonylag kevésé foglalkoztassa önt az örről kialakult kép, amivel közben egyfajtában üldözik, de a nap 24 órája kevés ahhoz, hogy ebben rendet tudjon teremteni. Hű, de van, amikor nagyon róla arról róla egyesek által kialakított kép, persze, de ezzel talán mindenki így van, mindenki úgy gondolja, hogy a, hogy a saját személyisége sokkal több is a barát, mint amit mások gondolnak róla, de van, persze ez, ez nagyon tudatos. És lehet, ez érdemben ez, egyébként képes befolyásolni a tevékenységét, vagy odáig nem jut, vagy juthat el? Eljuthat, nem emlékszem most olyan amikor, amikor, amikor eljutott, tehát állandóan nem befolyásoló tényező, de olyan lehet, amikor hogy olyan, olyan véleményel szembesülők, és ennek kapcsán magamban úgy gondolom, hogy ezt sürgősen meg kell változtatni magamban. Mint, hogy abban a kettünk ismeretsége alapján azt feltételezem, hogy nincs vita közöttünk, hogy maga a politikai vita az egy teljesen jó dolog, de a politikai vitának a színvonala az meghatározó tud lenni eh, annak a lebonyolítására és annak a hatására is. Igen. A nyelvezete pedig a színvonalára is. Igen. Igen. Igen. Igen. Jövő Igen. Jó, ja, hogy ne? Hát utolsó parti Hát Itt utolsó, és aztán máshol folytatjuk. Jó. Nem, nem hagyom béké. Jó, jó, várom. Viszont halászok. Önnek is. Navras és Tibor hallottak. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Meg kell küzdenem a telefonnal, az enyémmel is, meg az ittenivel is. Baraynyi Krisztina van a vonalban. Mindenki veszíteni fog szerintem azáltal, hogy már csak egy alkalommal beszélgetünk, de hát így hoztuk mi. Uh, ahhoz képest, hogy nem régen még semmit nem tudott a közfejlesztések tanácsáról, tegnap ott ült? Igen, meghívást kaptam, igen, nagyon megtisztelő volt. De állandó tagságot nem kapott? Nem, állandó tagságot nem kaptam. Mesélj! De hát ezt nem is számítottam, mint ön tudja a legjobban. Én néha úgy gondolom, hogy sok mindent tudok, néha úgy gondolom, hogy semmit sem. Mi volt ott az ön szerepe? Ugye két ö, olyan napi is volt, amely közvetlenül érintett. Atlétika Ferenc... Gáváni Híd. Így van, így van. És ezek nagyon fontos témák, és ugye Ferencváros... Van történő városrészt fejlesztés az szerintem az elkövetkezendő öt év olyan feladata, ami nekem a fő, fő feladatom lesz, és amiben a legnagyobb sikereket tudom talán elérni. Mi a műfaj? Azt kell, az kell, hogy önnek mondjam, nem mondhatom meg a szerzőt. Azt mondta legem valaki, hogy a közfejlesztések tanácsa az intézményesített kávézás. Én nem ezt tapasztaltam. Elég száraz volt a pogácsa is, és kávé, de volt kávé, most, hogy mondja, volt kávé az elején. Én azt tapasztaltam, hogy egy teljesen más hangnemű eszmecsere a két oldal között, mint amihez hozzá vagyunk szokva. És ez, ez engem egy kicsit megnyugvással törtötte el. Pedig hát olyan mondta, aki ott van. Igen? Igen, igen? igen, nem, nem külső fél mondta. Hát nézze, hogyha arra gondolt, hogy gyakorlatilag az összes ott felmerült, és ebben a körben már nyilvánosan tárgya a téma előzőleg, valószínűleg 220-szor át lett beszélve, és nagyjából tudták a felek, hogy mire számíthatnak egymástól, akkor így is nevezhetjük. De én, én mégis azt gondolom, hogy, hogy ez egy teljesen más hangulatú megbeszélés volt, Mi amire én számítottam. A műfaj az, az egy ilyen. Hát nem tudom, keresem a jó szót. Ezt, ezt még a műfajon nem gondolkodtam, de amint megtalálom, elárulom. Úgy működik? Úgy működik, hogy van egy, volt egy viszonylag rövid napirend, amely 5 olyan témát tartalmazott, ha jól emlékszem, 5 volt, vagy hat, amely egyesével is egy más körben, például olyan körben, amihez én hozzá vagyok szokva ilyen 5-6 napos megbeszélési kört igényelt volna. Ki az előterjesztő? Az előterjesztő az Gulyás Gergely volt. Minden esetben? Minden esetben, igen. A hát végén a pedig az hangzik el, hogy akkor tessék hozzászólni, vagy kérdés hangzik el? Elindul egy, egy hát mint egy testületi ülésen, megvitatják a napirendet, ahol igazából bárki hozzászólhat. Jellemzően a főpolgármester, illetve Gulyás Gergely között zajlott maga a vita, olyan módon, hogy az ott lévők, akik mélységében ismerték ezeket a témákat, azok prezentáltak, illetve elmondták a saját szempontjaikat, a saját véleményüket, és, és, és a végén. Ön, a, ön a, egy... a, a, a, a, a témakörben, abban a kettőben, ami érintette Ferencváros, megszólalt? Nem szólaltam meg, mert ott az egyikben ugye teljes konszenzus volt, tehát a, a, a Ferencvárosi és Sportpark ügyében gyakorlatilag elfogadta a kormány, amit a főváros és a, a Ferencváros korában elfogadott, tehát ott, ott nem volt semmiféle vita. Annyi volt, hogy bizonyos pontokban, ami, ami legfőképpen csepelt érinti, tehát a csepeli résznek a, a fejlesztését, ott egyes pontokat elhalasztottak, még további egyeztetésre van szükség, vagy mint két fél úgy érezte, hogy ott még nem történt meg minden részletben a megegyezés. A galváni hídat pedig, hát, vagy a galvani fejlesztést pedig gyakorlatilag elhalasztották, tehát a napirendről ilyen módon lekerült, hogy az még további egyeztetésre. Jó, de akkor érénye. tulajdonképpen a közfejlesztések tanácsán való részvétel az olyan volt a szóátvit értelmében, mint hogy először elment volna Rómába és megnézte volna a kapitóliumot? Hát nekem egy kicsit olyan volt, igen, tehát én nem tudtam, hogy ez micsoda, hogy néz ki, tájtottam a számot, próbáltam, próbáltam mindent megérteni, megtanulni, tehát hogy ahol először van az ember, ott általában nem fogja magához ragadni a kezdeményezést, mivel azt se tudja, hogy, hogy mi hogyan történik, milyen módon. De úgy láttam, hogy igazából ez egy jó terep, vagy egy otthonos terep lehetne nekem, de nagy valószínűséggel olyan nagyon sok közfejlesztési tanácsülésre nem leszek meghívva. Azt lehet-e tudni, hogy ez miért nem nyilvános? Szerintem ez nyilvános, ez felismerült, és mindkét fél részéről eh, ki is nyilvánították, hogy természetesen a döntések nyilvánosak, és eh, igazából maga, hogy is mondjam, a megbeszélések tárgya, vagy a, a, a, a szempontoknak a, a részletei is nyilvánosak. válnak. Én kérdeztem, az ülés miért nem nyilvános? Ö, hát, ezt nem tudom. Mi nem, nem kérdeztem meg? Azt láttam, hogy ugye ez az elsőülés volt, ami egy teljesen új felállásról szólt, tehát ugye korábban itt a, a kormány a saját emberével, Tarnós Istvánnal folytatott megbeszéléseket Budapest fejlesztéséről, ez egy, ez egy teljesen megváltozott szituáció volt, hiszen mintha az ellenzék került volna le, és ugye az első ülésnél ez fel sem merült, hogy nyilvánossá váljon. De, miért? de nem én felvetettem, én megkérdeztem a Füriestől, hogy én elmehetek-e, mondta, hogy majd közben jár, de nagy valószínűséggel egy kapavágás nem történt Ez ügyben, csak azt gondolnám, hogy ez elvi kérdés. E, nem, nincs nézve... hogy nincs jelentőség, egy először kivelül szemben, teljesen mindegy, hogy kivelül szemben, ülés, ülés. Igen, a sajtó egyébként ott volt az elején, aztán elég gyorsan uh, kélettek küldve hát a tárgyalással előtt uh, elküldték a sajtót, én ki nem mentem volna, de ebből nagy botrány lett volna, jobb, hogy nem mentem el. Tegnap előtte a fővárosi közmeghallgatáson is volt egy ilyen kérdés, hogy akkor ezek az ülések, és az ott elhangzottak, ezek nyilvánosak-e, és a főpolgármester úr is egy kicsit ilyen gondolkodó választ adott, hogy szerint ennek annak kéne mennie, és hogy ezt föl fogja vetni, és hogy valószínűleg ez így is lesz. De mondom, ez az első ülésre, ez, ez, ez, úgy láttam, hogy komolyan nem merült fel. Hogy Üzlem, ez mért, nem komolyan fölmerül, de nem annyi minden komolyan fölmerül, a másban nem. hogy olyan egyébként nagyobb... nem volt semmilyen titkos dolog itt. Semmilyen. Engem ez nem nyugtat meg. Engem nézze, ma. Azért is érdemes uh, velem beszélgetni, mert én megpróbálom a legkülönbözőbb módon láttatni. Én egyszerre vagyok az ATV és a hirtévé, aminek se az ATV és a hírtévé nem örül, mert a hirtévé hirtévének akar lenni, és annak is akar látszani, és az ATV ATV akar lenni, és annak is akar látszani. Engem meg nem érdekelnek az ATV és a hirtévé ezügyben való szempontjai, ha meg nagyon kötik az ebet a karóhoz, Hát akkor megnézem az anyagi helyzetemet, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb felállok, mert nem bírnám jól azt, hogyha nem mondhatnám azt, amit akarok. Vagy nem én kérdezhetném én azt, amit akarok. Nagyon sokszor hasonlóan érzem magam, csak nem a megjelentés irányítám, hanem a politikai szerepem, vagy a politikai helyzet. Én csak akartam valamit mondani azoknak, akik nem szeretnek engem, hogy sem csak rajta, de ennek a jelentősége tízes kellán kett. Um, mennyire befolyásolja ezt az egészet az, hogy ugye ugye a mi kettőnk beszélgetését elvileg a kéne annak, amilyen szubjektív helyzetben mi egymással kerültünk, de szerintem ez a mi beszélgetésünket tízes skálán maximum kettes, de inkább egyestre befolyásolja. Viszont a, karács... Viszont a karácsony, hát erről mind a két félnek kell permanensen tennie. E, ugyanakkor a karácsony szóvá tette ugye az, hogy itt a színházakkal kapcsolatos döntés, ami ugye egy hosszabb jogszabálynak a része, hogyan e, volt bajos árt hogyan, bar, eh, hogyan borít árnyékot bajósan erre az egészre, és szembe kell nézni azzal, hogy lehetséges, hogy ez itt pozitív és jövő bemutató volt, de vannak közben olyan események, ettől teljesen függetlenül, ugyanakkor amelyek hatással vannak a felekre, amelyek egészen másféle módon alakulnak, és amelyek egyébként ezekre a tárgyalásokra is, hatással vannak, amit egyébként az elképesztő szellemi teljesítmény nyújtó, ezt most a szó idézője és értelművel mondtam, Hatházi Ákos arra használ föl, hogy azt mondja Karácsony Gergelynek, hogy hogyan zsarolja meg a kormányt egyiket a másikkal, Amire egyébként gondolom a karácsony is rájön magától, meg mindenki rájön magától, ez nem kell a hatházi, csak a hatházi ezt olyan nyersen mondja, mint ahogy a mészői kiabált, hogy törd el a lábát, ha ő volt abban a portréfilmben, ami róla szólt. Szóval ezek a külső események, amelyek közben nem külsőek, csak éppen nem részei a közfejlesztési tanácsnak, nem kapcsolatosak az atlétikai világbajnoksággal, nem kapcsolatosak a Galvani hiddal, ezekkel mi a helyzet? Igen, volt erről szó egyébként az ülés elején, ezt szóvá tette a főpolgármester úr, és én őszintén megmondom, hogy ilyenkor egy kicsit mindig zavarban értem magam, mert nagyon oda nem tartozónak gondolom ezt, és azt, én mindig azt érzem, hogy a, a gyanakvást szítják ezek az egyébként a, a nyilvánosságban zajló, kicsit eltúlzott, hab, habverős, a, a, abszolút nem a, a részletekről szóló, viták és, és nem tudom, ilyen felkorbácsolt indulatok, és én ezt, én ezt tényleg nagyon károsnak tartom, mert ilyenkor szerintem a kormány sem reagál megfelelően, vagy, vagy legtöbbször nem megfelelően reagál. Ezek, ezek a dolgok habosodnak, ezek a dolgok így átlépnek egy, egy, egy ilyen határt, amikor politikailag már nem vállalhatja föl senki, még a normális helyes döntéseket sem, mert nagyon rossz visszhangja lenne a saját választói körében, és ez mind a két oldalra igaz, és innentől kezdve azt látom, hogy, hogy nagyon fontos dolgok, előremutató dolgok mehetnek a levesbe, hogyha úgy tetszik. Na háború a... van, vagy béke? Hát ez nagyon jó kérdés, ugye ebben a közfeleztések tanácsában szerintem inkább béke volt, mint háború, viszont a külső világban, ha úgy tetszik, ott meg permanens háború van még mindig. És ennek a különbségét hogy lehet feloldani, amikor az ebben odan kijön? Hát én, én úgy tudom, hogy, hogy megpróbálok ilyenkor kizárólag arra koncentrálni, hogy a kerületnek, Ferencvárosnak mi hasznos és mi nem, és így így kialakítani a hozzáállásomat, meg a véleményemet bizonyos pontokról, vagy bizonyos dolgokról, ehhez tudok ragaszkodni, és ezt meg tudom védeni, akkor is, hogyha egyébként szemben megy, mondjuk Igen, a... de azt hát mind a ketten tudjuk, hogy Ferencváros se a szó fizikai, és a szó átvítéltelmében nem sziget. hogy hogyne, csak tehát, hogy én, én nem szeretek semmilyen csordába beállni. És, és csak akkor tudom megvédeni a saját álláspontomat, és igazamat, hogyha, hogyha el tudom fogadtatni azt, hogy, ö, hogy, hogy, hogy a sok-sok érdek közül én miért ezt képviselem. És ez, ez egyébként nagyon nehéz dolog, és ö, ugye ahogy a Piku András is mondta, hogy a, a bal oldalon az rólam a közvélekedés, hogy... Hát a Barani el van vadulva, de a Pico se százas, ugye volt egy ilyen mondata nemrég egy konferencián. Ez ebből adódik, hogy én próbálom megtartani a, a, saját, a, hoz, a saját szempontjaim szerinti véleményemet, akkor is, hogyha egyébként... Jó, de a pika, aki nem volt a közfejlesztések tanácsában egy év a fővárosban zajló dolgok kapcsán háborúról beszélt. Milyen dolgok kapcsán beszélt háborúról? Színház. Hát a színházi. Igen, igen, hát ott ott az van. Ibarűzési adó. Van, hát ez van. Én ezekről is mindig megkeresem azt, hogy Ferencvárost miben, mennyiben érinti, és azt szerint próbálok véleményt nyilvánítani, egyébként pedig nem szeretek, hogy is mondjam, nagy politikai vagy országos közpolitikai kérdésekben véleményt nyilvánítani. Mit csináljunk azzal az atlétikai stadionnal, amelyről a HVG megbizatásából a medián azt hozza ki, hogy a nép mérsékelten lelkes miatt. Hát erre csak azt tudom mondani, mint tegnap a Városliget fejlesztéssel kapcsolatos kutatásról, ami meg ugye azt mutatta ki, hogy nem tudom, 76 Ó, Hát egyrészt van a, a, a, egy rész van a publicus, más másrészt meg van a nem publikus. Igen, tehát a, olyan kérdéseket, olyan kérdésekkel lehet befolyásolni ilyen kutatási eredményeket. Szerintem ezt, akik ehhez értenek, csodálatosan tudják ezzel manipulálni a közvéleményt. Én Kinek már... higgyünk? Na hát ez a jó kérdés. Igen. Jó, meg jó a, meg, kérdés. igen, meg, ez meg, meg annyi nyitott dolog maradt. Különös tekintettel arra, hogy azt kérdezem öntől, hogy itt van ez a biodóm, ez nem az ön problémája, de a biodom el tud oda jutni, hogy ne legyen e, egy üres izé, hogy egyszer csak azt mondja a kormány, oké, okay, adok 20 milliárdot, de legyen nemzeti galéria. A, a, a biodom kérdése az egy az egy olyan, olyan óriási monstrum és olyan óriási pénzbe kerül annak a fenntartása meg az üzemeltetése, hogy egyértelmű, hogy ezt a főváros nem nem tudja kifizetni. Oké, okay, rendben sárvá. van, de erre a kormány azt fogja mondani. Oké, okay, mit adtok cserébe? Szerintem ilyen alkupozíció több is van. Több Lesz. is felmerült például a tegnapi napi rendekkel kapcsolatban. Hát ugye itt kezdődik az, amiben én már annyira nagyon szívesen nem akarok részt. Venni. De miért nem? Uh, ilyen Ferencvárosban az... nem fordulhat elő. Dehogy nem, dehogy nem, de, hogy nem, de az, a, az, az csak a Ferencváros ügye, ezek meg már olyan ügyek. Hát nincs olyan, amikor. csak a Ferencváros ügye, mert Ferencváros ügye az Budapest ügye, Budapest ügye az Magyarország ügye. Vannak én alkupozíciók, hál' Istennek én nem vagyok a, abban a helyzetben, hogy, hogy ezekben részt vegyek és egyik Jó, de most állán, a Hát most ki, hát most ki, most. majd ha főpolgármester leszek, akkor válaszolok ilyen kérdésekre. <gül> Jaj, hát jó. Ja. Igen. Mert ugye ez a biodóm, ez egyéb iránt nem most lett hirtelen Nem, nem, sőt ugye ezt az állatkert igazgatója szorgalmazta ezt, a, ezt az épületet aki ugye nem vádolható szélső kötődéssel, <gül> hogy idéznek most valakit, akiről nem mondom el, hogy ki, ki volt. Tehát, hogy, hogy nyilván minden helyzetben vannak pró- és kontra érvek, aztán valamire jutnak valamiféle értéklens. csak alapján. a biodóm az nem egy jobbos vagy egy balos építmény, az egy építmény. Hát Akkor, mint a parlament. És lehet, hogy mégis ilyen érvek is voltak ha Hát mert elmebetegek, mellette. akik erről beszélgetnek. Hát, hát, én, így. Így, így van. Na, ezért nem veszek én ezekbe részt. Jó, de hát még ott van jelenleg ugye, a befejezés előtt, ugye márciusig megvan minden, és hogy márciustól mi lesz, azért jó, most lehet azt mondani, hogy március még messze van, de pillanatok alatt eljön. Igen, igen. A, a Liget projektről egyébként... Meg ahhoz képest, hogy a fővárosi közgyűlés egyértelműen kinyilvánította a Liget építkezésének a leállítását, ahhoz képest meglepően szenvedélyes vita zajlott, mármint úgy értem, hogy nagyon szenvedélyesen szeret, mondták a saját érveiket a Liget projektben érintett szakemberek, ugye Gyorgy Bennedek is ott volt, és Vállászó is ott volt. Látszott, hogy, hogy nekik ez tényleg a szívügyük, és, és hogy mindent megtennének azért, hogy, hogy ez valamilyen módon... Ez De hát a Orbán Viktor Japánban beszéltet. is arról beszélt, hogy a képeknek helye van a Városligatban. Igen, ezt igaz, ezt hogy vele volt tettem. választ. Igen, hát érdemes velem beszélgetni, én egy lapszemle is vagyok. Meg hát ugye itt van az, hogy azt mondja meg, hogy hogyan lesz ez az atlétikai világbajnokság, miközben 2024-ig fog megújulni a Feri Egyi gyorsforgalmi út. <gül> hát igen... <gül> Szerintem elég sok nagy esemény lezállott már úgy, hogy ez a most meglévő Ferihegyi gyorsforgalmi út volt, ami egy szégyen az országnak, de hát ez van. Mi mindent meg tudunk holdani okosba. Én ezt értem, de ma olyan nagyon nagyvonalúan engedi el itt a témák sorát. Ezért nem volt ennyire nagyvonalú. Tehát ez túl nagy, mint a Vudi ellennél a pók. Az, az hogy is volt? Hát úgy, hogy a Diana két mondja neki, hogy van egy póka izé, a fürdőszobában, ebben a Budi elembe megy egy teniszütővel felkészülve, majd kijön és azt mondja, hogy ez túl nagy. Igen. De nézze, én most, én most egy kicsit jó érzem magam a bőrömbe, ami az elmúlt két hónapban nem volt jellemző, Tegnap a Közfejlesztések tanács, és nekem jó élményeket okozott, és a saját testületi ülésem is jó élményeket okozott, és most egy kicsit jó érzem magam. Én úgy, nem akarom elrontani. Azt árulják nekem, hogy önnek kötelessége volt beterjeszteni a bácskainak a szabadság megváltását? Igen, igen. Tehát nem tehet, Olyan? hogy ne, ne, te, ez az nem futhatott volna az alpolgármester nevén? Nem, én úgy gondolom, hogy ez az én dolgom, meg az én kötelességem volt, ez nem a jegyzői, ez, ugye pont ez volt a kérdés, hogy ez egy politikai, vagy egy jogi téma-e? És melyik? Én szerintem jogi, alapvetően ez egy jogi téma, ez, ez a szabadságmegváltás, ez, ez teljesen egyértelműen van szabályozva, ez a pénz jár, az viszont egy másik kérdés, hogy hogy például ki ellenőrzi a polgármestert, hogy amikor nincs a hivatalban, akkor épp nem szabadságon van-e, vagy csak külsően dolgozik. A, a, a polgármesternek nincsen timesheet vagy hogy is hívják ezt, ő, ugye ilyen munkaidőnyilvántartása, vagy nem köteles vezetni, Senki nem tudja eldönteni, hogy most ő egyébként jön le, vagy valójában dolgozik. Ilyeneken sem mondott, hogy társít azért azért határozottan változik, ami a polgármester. Szóval azt kérdezem öntől, hogy én, én, én úgy érzékelem, hogy most nem, nem követi reggel 7 óra óta helyöncsit. Nem, nem követtem most. Mert, hogy hallottam András üret. mondta, hogy ez uh, jogi vagy politikai kérdés, és számára ez politikai kérdés. És akkor itt vagyok mindjárt én, aki azt mondom, hogy az én mégiscsak akkor ez hogyan van, hogy az én hallgatói másfél óra leforgása alatt, akik végig hallgatják a műsort, azzal szembesülnek, hogy az egyik előtt jogi, a másikban meg politikai. Miközben Nem, én érzé érzékeltem, ki. hogy ez politikai kérdésé vált, és én értem azokat az érveket, a, a, amik szerint ez egy politikai kérdés, csak, és, és én rábíztam tegnap a képviselőkre azt, hogy ezt a jogi Megtehette volna, jogi... hogy ne bízzar rájuk? Nem, nem hát kell, akkor... akkor... Csak de... Felhívtam arra a figyelmüket, hogy ez nem véletlen az én előterjesztésem, ez jogilag ez ki kell fizetni ezt a pénzt. Nekem meg kellett szavaznom. Egyébként elvitott a vitaheve, és végül nem szavaztam meg, hanem tartózkodtam, de, de meg kellett volna szavaznom. Polgármesteként... Miért nem szavaztam? De azért, mert egyébként releváns jogi érvek is elhangzottak azzal szemben, amik a, ami a jegyző jogi érvei voltak, és én úgy voltam vele, hogy ezt a jogi vitát ezt nem nekem kell, meg, nem a testületnek kell eldönteni. Én, én kérek egy vizsgálatot ezzel kapcsolatban a kormányhivataltól, hogy adjanak véleményt, hogy itt melyik jogi érv. Ki fizetheti nekem. ezt a pénzt akkor is, hogyha a közgyűlés másképpen dönt? Szerintem nem. Szerintem nem. De szóval, hogy a végén felhívtam a figyelmüket arra, hogy itt most ebben a helyzetben el kell dönteniük, hogy, hogy a jogi vagy a, a morális-politikai érvek mentén szavaznak el. Ez egy fontos kérdés? Igen, szerintem ez egy fontos kérdés. Akkor, akkor vajon a jegyző mi nem adta be a lemondását Hát a jegyző az azt tette, amit ami az ő munkakörüköltelessége. Én ezt értem, elmondta, de, hogy... de a jegyző, akivel épp úgy nem fogok beszélgetni, mint nem beszél, bár Ferencvárosban én már beszéltem jegyzővel, aztán őt elvitte azt, hiszen Pintén Sándor belügyminiszter valami másik területre, valami uh -huh. ügy volt, már nem emlékszem, annyi ügy van, hogy, hogy de az a döntés, ami született, az nem vág egybe azzal, mint amilyen javaslatot ő tett, és ezt végül is egy jegyző szélsőséges esetben, vagy öntudatos formájában veheti úgy is, hogy az ő szakmai véleményét semmi vették, akkor meg minek? Nem, nem, ez, ez pont fordítva működik. Ilyenkor a jegyzőnek az a kötelessége, hogy jelezze egyrészt a testületnek, másrészt a kormányhivatalnak azt, hogy szerinte jogellenes döntést hozott a képviselőtestület. És, és is az soránlóan. szerencsés egyébként, hogyha egy ilyen viszony alakul ki a képviselőtestület, polgármester és a jegyző között? Ez... Ez nem szerencsés, vagy nem szerencsés kérdés a jegyzőnek, teljesen más feladata van a jegyző, a törvényesség űre, és egyébként én nagyon csalódott vagyok amiatt, hogy ugyanez a jegyző, amikor például az én ügyemben törvénytelen döntést hozott a képviselőtestület, akkor nem fordult a kormányhivatalhoz. És ezt meg -e vele? Még nem, ezt még nem. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, akkor jövő héten leszünk ismét. Én köszönöm. Viszont Viszont hallásra. A műsor a Önkormányzat támogatta. Rekamé, ő reklám következik. A Slipnut visszatér Magyarországra. A Magyarországra. We Are Not Your Kind Tourné 2020. február 4-én a Budapest Arénában. Előzőnek a behírsz! Jegyek kaphatók a live oldalon keresztül. A We Are Not Your Kind album már elérhető streaming és letölthető verzióban. Részletek a sweetlot.com oldalon. ő Re reklám következik. Na már megint rosszat nyomtál be, te. <síts> Ez reklám volt. Jajjajj. Yeah, yeah. Na, mm? drága barátaim, 831-kor, ami önökbe szorult az elmúlt másfél órában, az kiengedhetik. Olyan sok idejük nem lesz, de valamennyi igen. 06148 és egy hát azért majd tud helytárni a civil a pályámban, hogy civil is legyek, meg azért közben csak olyan ember legyek, aki úgy ad magára Arra gondoltam, bár a Honpola biztos nem támogatna ezt az ötletemet, hogyha majd ott leszek a Spirit FM-ben, a 87.6-on, akkor felhívom az összes embert, aki előtte az ATV reggelis tartjában volt, hogy vajon nincs -e olyan mondandója, amit nekem itt most utólag el akar mondani. Bennem nem egy kis ördög lakik. Tegnap például a Márta Árgeis koncerten... Én nem is értem, ha a Fáj Miklós itt lenne, akkor meg valaki elmagyarázhatná, hogy egy nügy, nagy hogy veszi magának a bátorságot, hogy recsegjen. Felívja be a körmendi ékes Juditot, hogy valamit csináljanak a nagybőgővel, mert recseg. Ezen kívül, hogy veszi magának a bátorságot a Zenakadémia, hogy a jobboldali első kiáratról leesett a jébetű. Kiárat? Én felfigyelek az összes lényeges dologra. A javadalmazásom is ennek megfelelő. Nem vagyok olcsó, János. Van bennem késztetés, hogy itt hagyjam magukat, ha nem telefonálnak. December 16-án hétfőn este nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában a belépés díjtalan, tehát hétfőn este fél 8-tól. Civilradionet, ez az app, civilradio.hu Valamint 87.6, legalábbis a Kejfej Jancsi szempontjából január 6-tól addig is megtalálhatják. Nehéz befogni, de meg lehet találni. Nagyon kell keresni, nagyon kell fogni, de megtartható. Szia Krista. 0 és egy először. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném öntől kérdezni, hogy elemcsere ebben a rádióban nem lesz, mint az akkori rádió Kuban, nem? Ebben a rádióban a jövő héten lesz. A jövő héten minden nap lesz elemcsere. Minden nap lesz elemcsere, viszont van egy érdekes dolog még. Az, hogy ugye hát földi sugárzással működik a legtöbb rádió. Viszont tekintetlen arra, hogy már 2019-et írunk, Hát lassan már minden rádiónak ö, peten kellene futnia, nem? Nem. Miért kéne neten futnia, amikor az emberek zöve nem neten hallgatja? Én is neten hallgatom. Értem, de ön nem az ön. Hát, Figyelj. Hát, igen, a, hát, hát, hát. A, föld, a földi sugárzást lassan már a múlté. Lehetséges. Magyarország nem ezt mutatja. Ezt gondolja a Nem ezt gondolom, ez van, uram. Uh -huh. Mondjon egy rádiót, amely... Piaci tényező, amely interneten ad. Hát tudok mondani például a Class FM 2012-től. És azt tudjuk, hogy a Class FM egyébként e, rentábil is? Hát e, azt viszont látja, nem? És már azóta az, az meg Hát akkor meg előbb készüljön fel, és utána hívjon vissza. When I Sok bili van, és sok új. Meg van itt lógás. 0614890999 és egy először. Csaba Laci, okos lesz? Volt Ferenc városi záró. Tudják, mit azért kirakom, nehogy. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Jobb később is. 061489 0999 és 03677 egy másodszor. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy ha csak nem találok fél kilenc és kilenc között beszélgető partnert jövő héten, akkor jövő héten fél kilenckor abba hagyom. Ha könnyes búcsú, az csütörtök. Pénteken semmi. 87.6 Spirit és Civil Radio Net és civilradio.hu 06148 9099 és 03677 Senki többet? Nem kényszer a kejfejancsi, akkor van vége, amikor abba hagyom. még szól ez a zene, addig telefonálhatnak, aztán nem húzom az időt. Még 195. Jó reggelt. Magának ez a kedvenc szórakozása, hogy fölhív, és nem szólal meg? hallod de,hogy hogy is nem csak közben kikapcsoltam a rádiómat, mert azt nem szereti, ha mögötte haladszik. Szóval csak azért telefonáltam, mert ez a, az ember, aki itt beszélt a Class FM-ről, szerintem óriási tévedet, mert a, a, a rövid hullámon, tehát a rendes normál rádióban lehet fogni a, a Class FM-et. Tehát nem, abszolút nem arról, Class az, FM az nincsen? De most akkor arról beszélt ez az, az ember, hogy ezt mindenki csak interneten ö, fogja hallgatni, mert... Nem, nem, ez az ember nem erről beszélt. Ma csupa csacskamacska hív föl. Van egy nem csacskamacska, vagy mehetek haza a 140 másodperc múlva. Én maradok, de ahhoz... Nem telefon kell. Még 125. Én 8.55-ig terveztem itt maradni, de kiveszem a szabadságomat. Jó reggelt! Tiszteletem, úr. Csak egy élmény, tegnap kint voltam a gyermekemmel az A38-on, egy group koncerten, parádés te volt. De azt nem akarja megmondani, hogy ki lépett föl? A Krupsz! Di Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, 3000! te most esett 3,5 óra, csak azt, hiszem, hogy nem hogy valaki reagált a hallgatói közül a Pikondás mondandójára? Semmire nem reagál. se a Pikóra, se a Navracsics, a Az elég messzire vezetne, tehát ez, hogy mi a morális, és hogy mi a jog meg ilyesmi. Különösen hogy a Baranyi meg pont az ellenkezőjét mondta. Ez a hogy minden lehetőséget kínál. Kicsit veszélyes talaj szerintem, ami Pikó éve, de mindegy. Nem tudom, és senki nem reagálta le. Ez így mindenkinek rendben van, hogy megmondjuk mi a morális, és aki azon kívül esik, az. Hát, vagy nem, is, akkor annyira nem piszkálta fel őket, hogy meg. Köszönöm, viszont halásra. Péntek van, jön a karácsony, aztán megjön a húsvét. Valaki? Még 48. Ide ragaszthatnak, de ahhoz nem csacskamacska kell. Az előző telefonáló nem volt csacskamacska. 39. 22. Hát azért majd izgalmas lesz a 87.6-on, amikor az ember először mondja a telefonszámot, és várja a telefonokat. Be kellőképpen szaharba. Jó reggelt! Jó reggelt! Jövő héten is tart a közéletiség nélkül. is. Abszolút, teljesen. Teljesen. Figyelj, ég és föld a mai nap és a tegnapja. A mait nem hallottam sajnos. Megint Sajnálhatja, mert ez egy egész... Az egész hét fantasztikus volt. Nagy formát futok. Biztos a végemet érzem. A szüleim, énkor ezt mondták. Hát... Csak nem. Ön az, aki mögött a gyerek? Igen. Szegény gyerek. Csak az van a Mhm. Dugó van, nem az ovíban van Dugó, az utakon vannak Dugó, lehet, e, hogy van az ovíban is. Az oví előtti egy útok van dugói. Értem. Éppen hol? Hát éppen már az oví előtt ma kirándulni mennek a Mikulás gyárba, és ilyenkor... Tök mindenki jó, hogy a van. gyerek olyan lelkes lesz. Képzelj el, nem régen egy mérvadó személy mondta, hogy a Főváros Önkormányzat tervez Budapest Rádiót, végül is az álmaimat mások megvalósítják Figyeljen, annyi nő volt korábban akik elé lefeküdtem volna, aztán mások lefeküdtek velük, hát végül is az egész élet megoldható, így nem? Hát, e -hát <gül> van bukik? Aló? Nem értettem a mondatot. Vamos a ver, más? más, más, más. Jó legyet, zilvánok, Egy ötleg értelkes jövő héti beszélyeket, hogy a ha esetleg egyet ért A Dorony Péter legutolsó beszélgetén talán mondta, hogy ö, irányt vált, témát vált, ez az a terület, amiről beszélt, a számúra érdekes volt, az utána holgatottam is. Szóval. Nem érteni pontosan, amit mondani. Nagyon fülelek, de nem értem. Igen? Bocsánat. mert már jobb? Meddig sikerült? Hát, most kezdjük előről. Jó, tehát egy esetleges javaslatú jövőleti el beszélgető partner, ha esetleg ön is egyet él. A Duranelli De nem a Duranelli nem vállal ilyen beszélgetéseket, ő szándorosan ja, szállt ki, tehát ő köszönte szépen, egészen mással foglalkozik. Aztán igen, én ugyan... arról, más, igen, arról másról szerettem volna beszélni, hogy az egy elég tervet szervetnek mutatkozott. Igen de, háta... hát, igen, de ő nem egy idegenvezető. Uh -huh. Tehát gondoltam, hogy akkor is elmondott bizonyos dolgokat egy érdekes történetről, Ha valakit érdekelt volna, esetleg önt is, erre akartam javaslatot tenni. Hát, megtörtént, nem fogom felhívni. Vagy ha föl Érte. fogom hívni, nem a műsorban. Köszönöm hát. szépen! Egyébként az is borzasztó, hogy az ember műsorban felhív embereket, aztán elveszti őket, és utána meg nem hívja föl őket műsorban. Ez olyan, mint amikor régen megkérdeztem a szerelmeimtől, akik szakítottak velem, hogy hova lett a szerelem, akkor tegnap még megvolt, és mondták, tegnap még meg volt, mára meg elveszett. De ez nem volt egy jó válasz a durral elére, Tehát ez még miatt azt gondolják, csak a elkismert fordulásomat így dolgozom fel. Bárki más? Egyébként is tudják, hogy a javaslatokkal nagyon nagyon jó kell ahhoz lennie, hogy van nem, még bárki más, aki valamivel elő szeretne állni? Megnézem, történt -e valami a világban, és aztán nem húzzam tovább az időt. Kicsit csodálkozom, hogy nem telefonálnak, de van ilyen. Földindulásszerű győzelmet aratott Boris Johnson. Baleset miatt nem jár a 4-es 6 Az többet nem jár, mint amennyit jár. Oké, rendben van, többet jár, mint amennyit nem jár, de retteletesen sokat nem jár. Jó napot kívánok! Köszönöm. Szerintem lehetne irodalmi értéke a műsorainak, a monológ részének egy leíratában. Akár blog, akár. Igen, könyv, Igen, Igen, akár Igen ebben az... valószínűleg. Én szívesen olvastam, Ön... a monológok nagyon jók. Önnek ebben valószínűleg igaza nincs rá energia. Tudj, ez ugyanolyan dolog, mint amikor azt mondták nekem emberek, hogy hát ők megjelenítenék azt, ami a Kejfej Jancsiban van, hogy én azt elküldeném nekik. E tekintetben a Spirit Radio egy fokkal jobb lesz, mert ott az atv.hu érdeklődést mutat irántam, miközben itt egyáltalán nem mutatott érdeklődést irántam. Tehát a dolog nehezen magyarázható, hogy csupán egy ilyen költözéssel hogyan változnak a dolgok, de erre nincs energia. Annyi hát, dologra egy nincs olyan energia. Olyan ez egy más é, más Igen, de nincs rá olyan energia. Olyan tehát, én például azért nem követtem a civil rádiót és az, azért megyek el mert annak a lehetősége hogy azon a korlátozott részen ahol jól hallható vagy fogható a rádió telefonálókat tudok generálni mert nem összesen 380 vagy 400 ember hallgat hanem 401 az elég volt ahhoz, hogy, hogy elmenjek egyébként itt maradtam volna velük majd egyszer, köszönöm szépen üsztem jó reggelt jó reggelt, először is gratulálok, hogy sikerült megoldani a, az új... Hát az a, a szoros... szerencsén, az a szerencse, ahhoz nekem semmi közöm nincs. Jó, hát akkor akkor... A gratulál, stratégiai partnerem, tudja, az Úristen a szerencse nem ebben a sorrendben. Jó, mit szól a kladímecshez? Nem láttam. Én azt képzelje el, én Márta Argerics koncerten voltam a Zeneakadémián, és mire hazamentem, addig a 5 okostojás elemezte a mérkőzést úgy, hogy közben egyetlen egyszer nem vágtak be jelentet a meccsből. Én nem is értem, hogy ez a sporttelevízió hogy működik. Jó, hát az okostolásokat én lakasztottam kapcsolni, nem nézem őket. Hát én is abban a reményben néztem, hogy közben majd mutatnak helyzeteket, de csak a Pulsándort láttam, a Nyilasit... Jó, még... tehát volt a győzelemre, elpuskáztuk, úgyhogy hát ez van sajnos, kamadj jövőre. Hát nézze, azért én a fradirra akkor tudnék Fradiként tekinteni, hogyha annak a fele a magyar lenne. Eee, tehát, jó, hogy az ukrán válogatott nem... játszik Fradi színekben, azért az egy kicsit túlzás. Jó. Látja, hogy mi van a nemzetközi uh, fociban, a bulgár, tehát szerintem több volt a külföldi, mint a a pénzről szól. Nem, nem, van, de a Barcelonában például azért ott viszonylag sok spanyol van. Jó, hát a, a spanyol az egy... Az olaszoknál is azért viszonylag sok olasz van. És a németeknél is van. Valaki harmadik. kifogásolja, hogy a németek hogyan lehetnek feketék, de hát azok meg alapvetően rasszisták. Na, so sok köszönöm, rasszista van. Nagyon szívesen. Kellemes. Viszont kívánom, önnek is nagyon viszont kívánom. Oda is vissza. Csak kitöltöm az időmet. Kompolak küldjenek nekem még egy SMS-t. Szóval van esély egy olyan kéfeje amiben nincs semmilyen politika. Be kell szerezni annyi támogatót ott, hogy anyagilag ekvivalens legyen. Jó reggelt! É, jó reggelt, fiam, úr! É, hogy elmondjak egy jellemző viccet, amiben Jem. nagyon sok igazság van. Bizonyára ismeri azt a viccet, amikor a postás becsönget egy bombacsinos nőhöz, és azt mondja neki, hogy hozott egy levelet, és azt mondja neki, hogy ha fölhúzná hölgyem, a hölgyem a pólóját, megmutatná a mellét, akkor kap 100 ezer forintot. Megtörtént, nem ő vonakodott, de főhúzta pont százezer, százezer. postás azt mondja, addig még százer forintot, hogyha bemehetnénk és ágyba kerülhetnénk önnel. Nő húzódózik, húzódózik, de kötélnek el, enged a postásnak. Este hazajön a férje és megkérdezte, megkérdezi tőle, hogy, hogy drágám, megküldték azt a kétszázezer forintot a munkahelyemről vagy valami üzletfelemről. Akik tartoztak nekem? Na most Orbán Viktor a postás. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Nem. Megadja? Nagyon jó volt a visszat. Komolyan mondom, én halárakat kacaktam magam. Különösen a nővédők, aztán végképpen nagyon élvezték a viccét. Meg a postások. Meg a kötélnek állt. Azt hittem, hogy másnak állt, De... Már az elején aggódtam egy kicsit, de ön valóra váltotta a rémálmaimat. Hát jó, rémálmaimat nem. Legközelebb, ha egy vicc az eszébe jut, akkor keressen egy másik betelefonálós műsort. De az ne az én Spirit Rádiós műsorom legyen, az nem más, az ugyanaz, csak más frekvencián. Nehéz a hallgatótól búcsot venni. Nem küldött a honpa semest Jó réged. Igen, én ne az előbb, nem hagyjam. Igen, mert most se hagyom. tehát harmadszor ne hívja, legyen szíves vissza. De hogyha csak most hallja a rádiót, ne hívjon vissza. És ha azt mondja, hogy én egy roppant kellemetlen, antipatikus, szemtel fiatal ember vagyok, akkor a fiatal embert búknak veszem, a többi igaz. Én hallgatókra vágyom, és akik még betelefonolnak. Fiam, ha mindenkivel így válsz, akkor hogyan lesz neked barátot, kérdezte anyukám. Hát sehogy. Megjött a honpola, sem se. Hol volt tömeg? Hol jársz Hol van Hol van tömeg honpola? Na jó, a további SMS-ezéstől megkimélem önöket. Döröpont, pont, Janusz kukat Ne felejtsék, december 16-án, hétfőn este, nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában. Azt se felejtsék el. Mi a civil rádió nem hagyja önöket el, net, ez az ap és civilradio.hu, a fiala pedig bátortalan kísérletet tesz a 87.6 reggeli bevételére, majd tapasztalni fogják a sikert, nem könnyen fogható be a rádió, de befogható. Van ahol, egyáltalán nem jön be, de Budapest zömében befogható, csak igyekezni kell. Jó reggelt! Jó reggelt! Kovodát letúttam, bocsánatot, valamelyik nap elhangzott, hogy nagyon rossz volt. Óvodát ezért. letudta ilyet, nem mondjon majd a gyerek egyszer csak azt fogja mondani. Hallottam, apa azt mondta, hogy letudott engem. Nem, mondja nem a gyerekeket. Tudom, magát, tudom. tudom. projektet. Igen, igen, igen. igen, de igaz. Uh, szóval elhangzott valami nap, hogy rossz volt szembesülni azzal, hogy mennyit ér a piacon. Uh, most itt nyilván nem a, az anyagiakat, most félre téve, mert az ugye a keresési fázis, vagy a jövő keresés. Igen. Uh, volt, hogy rossz, ő mondta, hogy rossz, Hát rossz. rossz, de ma a pikótól is hallhatta, hogy a, hogy a pikót óvják attól, hogy velem beszélgessen. Tehát ennél nagyobb dicséret az én szakmámban nincs. Keresen még egy olyan riportert, maradjunk abba, hogy riporter vagyok, akitől egyébként ilyen számban óvják a riportalanyokat. És közben még se akar senki se velem dolgozni. Hát illetve nem igaz, mert egy hely hajlandó velem dolgozni. Ők meg hihetetlenül készségesek, csak azért nem dicsérem őket, mert nem akarom közben a civil rádiót olyan színben feltüntetni, mert ott olyan dolgokat tesznek meg, értem, technológiailag, technikailag, amit nem is emlékszem, hogy utoljára, amikor tett meg rád. Azért érzek is ez a, a mikot is fiászatik, vagy óvták, hogy most a személyét óvják, a témát óvják, óvják, azt fértik, amit elmondhat, amit betekinthet, vagy amit álvilágít van. A személyért, hát ez teljesen egyértelmű. Az összes többi az a jó. De mindenkit óvnak tőle. Egy-kettő nem... Tehát a, jövőben nem, a jövőben nem óhajtom önöket bevezetni, majd tapasztalni fogják. Vannak, mindig vannak olyanok. A jövő héten a hallgatókhoz két ügyben fogok anyagilag fordulni. Egyrészt akarok egy 9 és fél 10 közötti szponzorált zenei sávot létrehozni a Spirit Femen, Másrészt pedig szeretnék pénzt juttatni a a civil rádiónak. Azt egyébként mindentől független meg fogom tenni, de mind a kettőre egy gyűjtést fogok rendezni. Milyen sikerrel az a jövő héten ki fog derülni. Ezeket mind azért csinálom, mert kíváncsi vagyok arra, hogy mire vagyok képes. Ugye volt olyan idő, hogy én azt mondtam, hogy csak akkor jövök be, hogyha 30 ezer forintot fizetnek, és akkor valaki betelefonált, ez 10 éve volt, nagyon régen. És azt mondta, hogy fiala, azért, mert maga nem fog rádióműsort vezetni, attól még föl fog kelni a nap. Mondtam, hogy neki teljesen igaza van, de akkor a nap, ha föl fog kelni, akkor engem otthon fog találni, és mással fog foglalkozni, és a következő telefonáló betelefonált, és azt mondta, hogy 30 ezer. Figyeljen, ettől az egészről azért, azért nem lehet szabadulni az én esetemben, mert én gyerekkoromban láttam talán a Száguldás a Semmibe című filmet, ahol volt egy rádió műsorvezető, akit mindenki hallgatott, rendőr, bankrabló, akik egymást üldözték, persze a bankrablót a rendőr, és én világ életemben ilyen akartam lenni. Nekem lett egy, lett egy világom a rádió műsorom által, amihez képest a magánéletem is kurva jó, de, de, de, de maga az a szín szag, az az adrenalin, amit a munkám biztosít még ilyen öreg koromban is, mint amennyi lettem, az valami olyan páratlan, és annyira elkísér engem a szerencse meg a hallgatóim, hogy attól megszabadulni az ember, vagy elválni tőle, az teljes képtelenség. Tehát olyan izgalmat okoz, mint egy rendezvú, mint egy film, mint, mint egy étel. Tehát valami a színek, szagoknak, az eseményeknek olyan <több> tömkelege csak azt nem lehet vele léni, hogy meg tudjam fogni a műsoromban. Kívül megfogni is tudom, de a belül nyilvánvalóan nem. Ez az, ami engem itt tart. Ez az, ami nem hagy engem szabadulni ettől. Aztán, hogy ezt más rádiók vagy támogatók milyen mértékben teszik lehetővé, mindig akad valaki lehetővé teszi. A panaszom inkább az, hogy szeretném, hogyha sokkal többen lennének, de hát én telhetetlen vagyok. De más is telhetetlen. Ritka szerencsés vagyok az összes irámom dacára. Csak attól félek, hogy egyik pillanatul a másikra lefordulok a székről és meghalok. Olyan meg nem szeretnék lenni, mint a Sassi József, akit időnként felkeres az ATV és megnézik, hogy éppen milyen állapotban van. Az nem szeretnék lenni. Most ilyen feltételes kerültek, nyilván a párhozamos univerzumot most nem tudjuk ide de hogy... Ha nem lett volna ez a sok nehézség, vagy nem így alakult volna, akkor hova jutott volna a nősor? Elkérdezik, ez egy nagy fogalma. Én, csa, én csak nehézségekkel találkoztam, és az ember minden nehézséget legyőzött, és akkor jött a következő. Sose felejtem el, amikor az első kejfejancsiban leadtam egy 20 perces maha Vishnu számot, és megkérdezték tőlem, hogy én ezt komolyan gondolom-e. És akkor menetkönyvben én is rájöttem arra, hogy ez szerintem reggel egy kicsit kell káposzta, vagy székely káposzta, de ha már egyszer elkezdtem, én meg nagyon szerettem, akkor gondoltam, hogy én ezt nem hagyom abba. Nekem a rádiózás, amit adott, most már a tévézés is valamennyit, az tényleg csak azért nem mondom, hogy semmihez se fogható, mert akkor most mit mond erről a hompól, aki egy buszó hallgat, vagy a lányom, aki még alszik? Has hasonló küzdelmeket élek én most meg a kapcsán. E, Mert olyan, olyan jó, megy, vagy olyan, olyan rosszul? Nem, egy kezdő szakaszban van. Kezdő a túlzást, egy éves beruházási szakasz után végre elindult a történet. Csak itt nem szeretném most konkrétumokról beszélni. E, és, és úgy érzem, hogy a gólvonal előtt elgácsoltak, vagy a célvonal előtt, és, és itt december közepén egyszerűen teljesen kilátást múlt elnek fettek. A hullámbasútnak a, a legmélyebb, legmagasabb foka között uh, átmenetérő Mert azt teljesen nyilvánvaló, hogy elveszett? Uh, nem, és nem is akarom feladni. Uh, de, de nem sok uh, nem sok reményem marad idére. Dezembert valahogy át, de január január. Az egész projekt ugyan felépítve, hogy a januári-februári uh, uh, mondjuk így egy kampányt muszáj, hogy elindítsak, amire egyelőre a forrásokat nem tudom, még nem látom hogyan biztosítani, a bank pedig szívesen leül velem újra beszélgetni januárban, mondjuk ha mondtam, hogy addigra lehet hogy a levegő. Tehát de akkor szóta, mit vettek el? Tessék? Mit vettek el? Nem értem. Ön azt mondta, hogy valamit elvettek, tehát hogy valami nem... De ja, de... nem. Nem, nem elvettek, hanem hogy, hogy nem akarom, hogy elvesszen ez a projekt. De jó, de ebbe ab, a válság mi által került? Uh, mi a nem várt eset. Rosszul mértem, mondjuk úgy, hogy rosszul mértem fel azt az időt, amit a forrás kiegészítési decemberi. Magyarul, hogy minden lát. megy, csak éppen... Tehát az a kérdés, hogy annyi benzinnel, mint amennyie van, el lehet-e jutni Székesfehérvárig, és aggódik. Teljesen önerőből erőből finanszírozott vállalkozásnál mert a tőkeinek jóra volna szükség, és egyszerűen nem tudok hova nyúlni egy olyan szakaszban, ahol már csak be kell lőnöm a volt. És a saját vagyonát még nem akarja kockára tenni, vagy azon már túl van? E azon túl vagyok. Mm. Mi a nagyságrend? 20 millió fordít, ami most így átfelelíteni. És semmilyen bank, semmilyen bank nincsen olyan, ami kötélnek el, ne? Ilyen hirtelenséggel nincs. De valaki nemet mondott? Ebben a szakaszban igen. Várjuk meg a január, legyen meg a lezárt év. Önnek meg, nincs... a berülá... Önnek meg nincs a berülá... ideje januárig? Mondjuk úgy, hogy január már tizedikéig van időm, ilyen állás szerint. Ami ahhoz képest, hogy még egy hete december közepét mutatott, ez a mutató ahhoz képest jó állok. De És hogyha január tizedikéig január... sincsen meg, akkor a veszett az egész? Vagy csak csúszik? Máshogy alakulhat, és az nagyon kedvezőkül lenne. Hát nézze, csodák vannak, de nagyon ritkán, úgyhogy alapvetően mégiscsak akkor arra kell felkészülni egy később kezd. Uh, az majdnem egyelő lenne a bukással, úgyhogy uh, nem erre gyúrok. És honnan más lesz 20 millió? Mér? Még nem tudom. Legyen. Még nem tudom, rajt vagyok. Drukkolok. Járni, ja, igen Viszont ja. fiala, Janos, kukat. Gmail.com December 16-án, hétfőn este nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokájában. A Rádió 21-én évfélig szól, aztán pedig civilradio.net, a fiala pedig január 6-án szólal meg a 87.6-on. Meg kell keresni vagy a földi sugárzásban ott nem megyek, akkor megtalálják interneten, kapaszkodjanak. Én is azt hiszem. Dörö.fialajanuskuka.gmail.com Ádám, te